چه پیغمبره که دوی ما تپریدا ما تبرازی این ایلینا ایابهم ثم ان غلینا حسابهم هل اتاک خدیث الغاشی نو خدا خدا دا دنیا نو خدا خدا دا دنیا نو خدا دا دنیا کن دا پارد غاشیه دا هل آفت اللکی تغشن ناسا و تحیطو با آغا چه تول خلقبانی بیخات کن قیامت آغا خپل چې ټول خلک باندې ویرات کړي قاعده اتاک حدیث الغاشیه نبی صلی الله علیه وسلم یوځل وي قیامت پرځ د خلک په ټول داسي الله تعالی تالزی لکای ابتدا ان چې څنګه پیداو خفاتن غراتن غرلن طيبخ پیبلی سر تور سربئی بربندبئی انا سنت براروانیقه او بربندبئی ان حضرت عائشہ نبی علیہ الصلات والسلام او حیا دارا خذوا نبي عليه الصلاة والسلام تهوي وجمون با يوبالوينو ننو با يوبالتا نگورو اغيبان حيابا نبي عليه الصلاة والسلام ورطي چه عايشي اما سمعت قول الله تاد خداي خبره نداوره دلل شه لكل امر امن يوم ازن شعنو يغني شه هر يوم شخص با دا قیامت پرز دا سهبت زدائي شه دا باورتا هم پتنی شه ما مخشات سوكشتاو کنشتا زان لغ پل غم که و منهمی کی ندغ و جوهن یوم از الناقمتون و, و بازی مخونا پا دعو رزبان خاشعتون و جوهن یوم از الخاشعتون بازی مخونا پا دعو رزبان خاشعتون سپیره بای غاملتون تکلیف بای زکا عمل موجب ده تکلیف ته غاملتون و پا تکلیف بای و ناسبتون و سختی برداشون کی بای تسلا نارا حامية تدخلو و داخلية باورتا حامية خارة شدیدتا دير گرمتا تستا من عين الانية اسكول بشده بالي داغة چنين آنية خارة شدیدتا چه آغة چنوم ديرا گرم دا یا شدنی چنه غلي لشوبا من حمين دا از دی آخیلی سورتونو که اللہ تعالی دا سکیه چه دا قرآن دا تول مزامینو فیرستر دا پیش کهی خواه چه تاو تفسیل سنو دا تول مزامینو وی نو زکوم والا خوراک چه دار دوی مرایه که ان خلی انا دوی باوی چه والا او بپکار دی مرایه که من ان خطا توعامن زا غصتین چ مرایک بن خلی ان وئی بو بو پکار دینوڑای مونختا نو ثم اما من الشوبن شوبن مین حمی الله تعالی بولے شدلی بو پور توروالی نو حدیث کرا زی چ دا قلمی بده ا گورمڑیگی بنا قلمی بده پکن اور پرو دی انمڑیگی بنا الله تعالی دیمن بچ بچاو از کول بشی ده نفس ده من غین ده چنینه آنیه خارت شدیده تلحراره چه غب گرمی پا سخت گرمی دو سرا لیه سلاهم نبیدوی ده پارت و غامون خوراک الا من زوری علم دا زوری شجرون مرون زاشو کن دا پا عربو که یوونه ده دیرت رخه ده او ازغیدار ده خواه ازغیدار ده ترا خون ده چاور تزقوم یا بس ویل دا. خدا تزقوم یا بس نه داسبلونه دا دا. زریع ز... ان مال شمنسور شیخ سنت پوسو ناغمت زمون پدی وطن کې یو بوټره تری خون ده تری خون ده او, او او او او از غیدار اډیر از غیلی په کډی کاریزونه په کېم زیاتی نو ما جیری ته سو وی. و کپر کنده ورته وایغه ان دا کپر کنده یو بوټره زمون کې په خوا کې د پوکوه بیا ځکه پر کڼډی پځی ګرځیدم نو زمیدار نه می ته پوس کومه دا تاسو کمشه توای ان په دې غنمو کې وې دا کپر کڼډه نو پاغه کې ډیر چې ازدیو ا دای ډیر تریخ بوټه ده نو دا معنی دا ده چې یو توعام به ایداس چې ازګیدار به ا ډیر تریخ به لسلام توعام انا بيدل پار خوراک الا من زریع مگر اغهونه ترخاز غدارا الا یسملو ان خوراک دوه ارادو باندې کیږي یو پا دی را دا سڑه وی چیز سرب او دویم پا دی را دا سڑه وی چیز مور شوه نه اللہ تعالی وی دا دوزه خوالا خوراک داست ده چیز دا نه سڑه سربای او نی ملی خواه. دا نه سربای او نی ملی زکا اللہ تعالی علت دی بانی بارونه خونه چلی چیگن لکه دا خروه سربای دا خواه ازاب ورخی انو لا یسمنو چه نبا سر بولکی و لا یغنی من جو و لا یدفق جوغن انبا لگا ختمی و جو هون یوم ایزن ابازیم خون پا دعو رزبانی ناغمتون منغمتون منغمتون پا لذت کی بھئی لسایها رازیها بسایها اپا غمالخ پلبانی چه کرده پا کې که بغمالیها اپا عملق پل بانے بعملی ها اپا عملق پل بانے عملت خو چکرے په دیل پا دنیا کے رازیتن پا غیب خوش آلی فی جنتن غالیتن اپا باغن رفیعت القدر کے بھئی اپا باغ کے بھئی غالیتن دیر دا آلا پای باغ بھئی لا تسمع فیہا لاغیتن انبا اور پدی جنت کے لاغیتن لگو خبری بیکار خبری پا فی ها غینون جاریا اپا دیکے غینون چینا دا غینون چینا دا جاریتن جاری انو فی ها غینون دا جنس تے خوا دا غین فرد نبی دا جنس تے نو مانا دارا چې او چینا نبی چی نی دی پکی دیر جاری غینن یشربو بے آغی باد اللہ یو فجرون آتا فجیرا زکاریو سڑی با دیزانلا خبل خبل کورتا نیر راوستای قورن دیر شو غینن یشرب بها عباد الله يفجرون تفجیر ای ک منګیر الومشت جنت کې غستاخو لاندې وستا چینې به ییګي د شرابو د شادو د شودو د اوبو نو چې سرخ وخي فیه پدیک غینن جاریهون قیون جاریهون چینه دی جاری فیه سرورن پدیک سرورن ا تخته ندی مرفوعات ډیر اوچت کړي شوی دی الا الا تختن دي واكواب موضوعات ا فديك اكواب اواني جام نبي كندو جام سكل فيك واكواب ا فديك اكواب اواني لوخي دي موضوعات موضوعات كي خدلي شوي ونمارق مسفوفه ا فديك نمارقو تكياجاني دي جمد الامر كده تكيا وَنَمَارِكُ وَأَبَدَيْكِ تَكِ اَغَانِ دِءِ مَسْفُوفَتٌ قَطَارَاندر قَطَار," وَاَبَدَيْكَ تَكِ اَغَانِ دِئِ مَسْفُوفَتٌ قَطَارَاندر قَطَارَ تَكِ اَغَانِ لَجِدhedرِ اُلا Stankad ا poco it'dLES وふ come you to hear وَهْذَرَابِئِئَوَ مَبْصَوصًا وَأَبَدَيْكِ until you will us څوک وتناله لاندې غړېږي وزرابي او طلایانه دي مبسوسته مفروشته خوري کړې شيوي دي وزرابي او طلایانه دي مفروشته اخوري دي او څلور سيذونه الله تعالی ذکر کړه ان چې څلور سيذونه ذکر کړه ان کافرانو مسخره وکړه ورپوري اما مسخره دا وکړه و دې وای چې اوچته چې تختونه دي پکې نو دا خو ځان لمستقل تکلیف اوچت تختختل و په سبه وخت کې جوړه او چا تختونه او دی وی چې لوخي نه پکې او هغه داسې هوا کې مغلق دي او په شېبانه تړلې دي نه په شېبانه تړلې او نن لاندې په شېبانه پراته دي نو دا هوا کې څنګه ټینګ دي او په دې کې تاکي اگاني دي چې قطار اندر قطار هغه تاکي اگاني دغلت پرته دي قطار اندر قطار هغه تکیاګانی دغلتب انو یادت تکیاګانی غټي غټي تکیاګانی چې موږ ورته تکیا و او دیوال ورته شاته نشته نو دا خو بزن ليو یو مستقیل تکلیف چې په لاسو بیره ټینګي اپ دې کوي تول یاني دي انبي عليه یو تولې دوره چې دنیا په لاسو مرادخه د دنیا ان له دا دې ټول ګف لګي دا دومره غټ غټ شیونه چا جوړ کړی دي اس ان دنیا کې مثال نه چا فلا ينظرونا الالعبل كيف خلقت آیا دین گوری اخانوتا کیف خلقات اچ څنګه اعلی او بالا مونږه جوړ کړې دي ا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیاتين ګوري الى الابل او خانوتا كيف خلقت څنګه پیدا کړې شي ودي نو دنګ دنګ دي ا خطر کې ایست تکلیف نشته ماشوم ورته هم داسې موهار ولوي نو دور وروکه ماشوم پیسول نو الله تعالی ويا دي خاص پرنګی اس نو چې جنات په کې ني نو وي بس سبحان الله نو بلکې دوه خورا کې انه چې سړې په برابر کې نه بي تکلیفه انه وای بل الحمدلله نوروان به شي برخه دا چې الله تعالی دنیا کې مثال خو چې دیوخته خطوبان تاسو ورته سیلې جوړه یا کس څنګه کوټې نه ورته دانګي انه الله تعالی و چې دیوخ باندې څنګه پاتان او لوی تخ باندې بم دا چې پاتان سوار شي افلا ینظرون الى الابلی کیف خلقت و الى السماعی اتاسون گوری اسمان تا کیف رفیعت اچی سنگپور تا کری شویده نور تا لانده نستنیستا اناور تا برن زنزیرشتا نو کم خدای چی کې دا دومره درون اسمان مغلق کرده نو دا سکل و خراز کاک و لوخی پا واکم دغسی مغلق پراته دی وایه لالج باله کفن وصبت اغنونو تا کفن وصبت اچ څنګه او درول شيوي دي کفن وصبت چې څنګه او درول شيوي دي انو تکي اگاني هغه په تاسو لپاره تکلیف تا زکني چې یو غردي انو ک تاسو ټوله دنیا هغه هغه تدډه اوي انو چرتا هغه خوځي نو دا تکیا به دومره محکما او مستحکمه وي الله تعالی وې دا خوځي انو یو اخونو انو په یو کلی دی راو یو انا پيو کل کي ديرو ان خلق وير وټاير علاقلا سکر ان ورته اخونه ته ناقي راتي روډال خوري ات جمعات کي ديره نو ته خو بخدا تدير نيزدي نا ورته دنیا کي زمان نيزدي خو ته بل سوق نيشت ان ورته جطور تدور نيزدي ان زموندا علاقا تشته د غرونو ده زراغت پکې نيشت نو زمون نه به یو غر اوچت چټ نه کېږي تنه چرته بل دنیا ته يو سي امو بیا کار کاروان به شروع انغ ورته بیع بیع تا م او د دری می غړیو شاادونه را کوې چې بس بوت شم بیا به یوسم دنو. نهغ ور داسې غړی شوکر د خشهو در می اشت بعد اعلانو شي ننغون غرو چ تاسو ټول را چې بیا المن شيخه تین مر لاسکم یاسط ملاسکیم بانې المن پ که ان خلک وررسه ټول راوت اناخون ورته داسې ډه وواله.غ ته ډه وه او د خلکو تی راوالو را. یرا وای رو دیتا انا ورته مون خو غړم شو دروله انا هغه ورته دا استادونه پاتې ما نه نه لا تا لا ورته نه ګوري کټوله دنیا ورته ډډو نه د ځای نه کوی جنت والته کې ابم به غسه مستحکم برتې واللرجبال كيف نصبت والى الارض ازمك تنغور كيف صوتات كيف ابو ستت چه دا سنگ بست کرے شولد اسنگ مفروشه گرد دله انو چه کم خدای دا دمر لوی مک غولول دا هغه قول دا غولې توله انم پیدا کریدی فذكر ان رسول پاک تعالی تعالی, تعالی وی چه دای دا ټول دا خبری چه کوي د دې نه پانا چه ستاره دعوت لار بند نو بیا بیا ورته صورتونه کوي چه ذکر ذکر ذکر خبر اما ګورنه بسکه فذکر بلغ المساله مساله را سوا انما خبر دار انت مذکر تقوم مثلی رسون ان کی نو په ساده پښتنه کې به دا ترجمه شي چې الله تعالی رسول پاک ته وای چې ته تقریر کوته مولا یې د مولا کار دا چې خلکو ته به تقریر کوي بس فذکر اوس خلک چر سوا یې نو وای باندې نو خلک مونږ نه بار خپل ناروان پریدي نو مونږ به ځای د بار خپل روا کار پریدو نو رسول پاک تعالی تعالی فذکر مسله بیان نوا انما انت مذکر تذکر ور کول سٹار ڈیوٹی لاسته همبه مو ستے انته په دوی باندې مسلط بل تو تکلفه ولا ایمان حتی چې طالب دا ڈیوٹی ول غولشی چې دایب مسلمانې الله تعالی رسول پاک توب پتا دا ڈیوټی نه چې دایب مسلمانې ته دایته اسلام خیر رب کوالله به منزل له غصبیې او الهبل محتهديڅوک مسلمانېجی او کنا نه الله تلووي دا جوي زما دا ته ما ته پرېده. نوما له ې دا ت په خپل سرماله فکر نه انته مذاکر ل د غلی ب مسا ان ته په دوی بانې مسللتته الله منطولله و کفر الله است اسلام قیا ده په لكن من تولى وكفر لكن شاء تولى أغرز غني الإيمان كما خطأ في إيماننا وكفر بالقرآن وكفره في القرآن بانه فيغذبه الله الغذاب الأكبر فس غذابه قال الله تعالى غذاب له إن إلينا إيابهم تاكيك سر خاص مونغ إيابهم ورجود دويدا ثم ان غلينا حسابهم وبيات تاكيك سر خاص مونغ بانه حسابهم احتساب كل زيد دي الله تعالى وي راځي په ما محاسبه ور سره فلا تفكر ولا تحزن عليه ته په دې فکر من کېږه ما نو خلاصه رصورت تخویف او بشارت سوره الفجر خلاصه رصورت اهانت حب المال والدنيا چیرې دنیا او دمال دا دی اللہ دا دا مال د دې الله تعالی د محبت اهانت کوي د او دنیا اهانت نه کوي نبی علیہ الصلات والسلام دا سن دی ویلی چې دنیا راسو کل خطیہ بلکې دا ویلی حب دنیا راسه کل خطیہ محبت دنیا ترا او دولت سرا دا هر ګناہ جړ دے ان انگریزان او غی دغه حدیث دا یو گویا ان ریزي چې بتوارو ان چې لو اف دی منی از دی روت اف اول ایول نو سوچيږي خپل خود پیغمبر د کلام نه خبر ناغه وی ان ریزانو خبره করিবে چې لو اف دی منی از دی روت اف اول نو مونږو داي د دا رسول پاک حديث ترجمه کړل وه چې حب الدنيا راس کل قتیه محبت دمال مال دا د هر ګنا جړوي نو موجوده صورت اهانت حب المال والدنيا او صورت د اولنا ترزي حجر پوری بیان ده دي چې الله تعالی تاسو له اوقات شریفه در کړی دي نو په دې کې الله ته تزرو او کوي د دنیا ته مایل کېږي او جواب دې قسم دا مخذوف دي چې قسم ميدي په سبا اپلسوش پو اپو جفت او تا اپو شپې باندې چې انا جوابي قسم ورته مقدر راوباسي چې اي تو الى تلک الاوقات ولا تزبو الى الدنيا دې وختونو تراشي خدای ته تزررو کوي او ميلان دنیا ته مکووي نو ګويا مضمون پدې کې دا غلا سبيل الترقي ذکر دي غازن لکلي دي چې مضمون دې صورت کې غلا سبيل الترقي ذکر دي او د فجر نه کم فجر مراد ده نه مفسرین وای خاص فجر مراد ده فجر یوم النحر فجر یوم النحر چې نبی علی صلاتو او فرمایل چې د لو یختر د صباح د اغه دعا خدای ته مقبول او مستجاب ده فجر یوم النحر او یا تنا مطلق فجر مراد ده انه قرآن الفجر قان مشهودا زکا اللہ تعالی تذکره کئی چه دا وخت دا فجر اسولات فجر دا مشهود د ملائکو ده نو دیر ملائکیس تاپ دعا بان امین وی نو تذرعو که اللہ تعالی تا اول یالن غشن دی لسو یا لش پیدا زی الحجی مراد دی نو مراد دا لسو شبو دا دعا دعا ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره به دعا کوله په مختلفه او یا دعا بالعرافات نبی علیه السلام به امت لپاره دعا کوله په عرفات کې او الشفع والوتر ادينا مراد جفت او تاق نو جفت مخلوق به او تاک ذات د باری دی جفت مخلوق دی مخلوق کې داشه نيستا چې هغه کې تاک وي اربه قام احد جوفتي کجمادات وی کنباتات وی کحیوانات وی دا خالق صفات داره چې تاک کې دل د وصف ذاتی دی تاک کې دل د الله تعالی دا وصف ذاتی دی او د مخلوق لپاره دا وصف نسبی دی یعنی ما ته په نسبت سره تا ته والو مفرد بې خو حقیقتا زو مفرد نه ز په خپل وجود کې زما احتیاط دی ته چې ما سره د جوفتواله وی لازم ملزوم نیا دا په مخلو کې وسې سبی او په خالق کې دا وصف حقی کې دی الله تاالله په د سو زنو قسم کوي او بیا جواب قسم باې ګا ګځئ او ورپېل انسان علم ته کې په فه ربو بیا غار دا بیا تخویفې تخف دی درې تېلاې کر کوي پهکې او فل انسان ظام بتله او ربو دا د انسان نه شت دی. او کل لا بل لا تکرمون الیتیم دا د استحصال او د استغلال دا غی مضمت تی چه استحصال با نکوئی مالی حرص کے با حق تلفائی نکوئی اوور پسی بیا تخویف تی ازا دکت الارض دککن دککا چیلتا بیا حسرتو نکی او پسی یا ایتو ان نفس بیا بشارت تی وَالْفَجْرِ فجرېاکسم دی په وقت د سبابانې والله یادنهشرینسم دی پهله ش د زل حجیبانې و, و شفولې قسم د په جفته او په تغ بانې په مخلو کو خاکبانې او بعضې مفصلین وي چې دا شفتر داسې ف د قسم می اول وطره قسم میده پا اغموز بانده چه رکاتونه تاق دی نو تاق رکاتونه دا دا ماسخوتن دا ویترو دا ماخان دا فرضو دی جفت رکاتونه دا دا نورو طولو منزو ندی نو اللہ تعالی وی چه دا منزو نو پا اوقاتو میده قسم وی که کم جفت موزوال وختونه ندی او که تاق موزوال وختونه ندی ولی لی اقسم میده پش ببانده ازا یسری سرا یسری پا مانا دا ازا یسری اکلا چه دا زی تیری ذکر کرو واللیل ازا غص غص نو دا غص غص مونگا لترجمه او کرا ازا عد برا دا ادبارو کی د قبلی طرف ته ختمی گی حرف ازالکا انحل دام حرف دی او فی ام حرف دی ای ابن حاجب وی چې یدخان دا حرف پا حرف باند دا شنید خوا ابن حاجب وی چې حرف په حرف باند داخلو دا شنیه دي ادا حل په معنا د قد دے قد یا حرف دي بمقدر ورتوباسي چې قد يوجد فی ذلکا اتاک سره موجود په دې قسم کې قسمه عبرت لزی حجر لزی عقلین دا عقل منسری ده پاره حجر په پا معنا د منغه ده حجر په معنا د منغه ده دا منع دے. ادا قران کې الله تعالی د عقل لپاره ذکری ذکر کوي یو لب دا مقصود عقل ده يَوْمَ هِيَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعُلَمَاءِ أَغَام ب په معنا د منوي او دلته حجر ذکر کو حجر په معنا د منوي دي لأن العقل يمنع الإنسان عن القبائح ځکه انسانی عقل دا انسان من کوي د ارته قابلیت قبایخ نو ځکه ورته حجر وي. لأن العقل يمنع الإنسان عن القبائح یو سړی کې سمرا قل مندي ان دوم راغه قبيخ نه بچ ان زم ملګرو ته هم و دا عقل انسان ل... چې جلا ور کوي ان شریعت اسلامي ور کوي قران او سنت ور کنی کني ګوره دنیا په اعتبار خود ټول نه لوی عقل له امریکایان یا د برتانیي والو چې کائنات مسخر کړي زحل تخیجی امریخ تخیجی او او, او خو ګویا د انسانیت په اعتبار ا دومره به وقوفان دي او دومره کماقل دي او دومره احمق چې خنزیران خوري خنزیران خوري ان د خنزیر زمونږ د ځنګل نه زمونږ جوار او تراشی انو جووارو ټانټو سره چې بدنو لګي انو خرو به هغه ټانټا نه خريخه دومره خبيس موې دي او هغه دومره خره دي اغه دومره ډېر کمقلي چاله جادي خنزلان خرينه زکه چې عقل انساني پټي نشتا عقل انساني هغه دي چې پاغي باندې انو انو دیو دي مولا رومي ډېر خشهرو وي چې حق له ابا شت کې بوخ شاید ره را ابا شت کې بوخ شاید شه عقل هغه دي د تا ته لاروښ الله طرفته او لا را غ ده چې غ د ن الله تعلا ته و وررسي چې د داخلف با در ته میلا شي هل فظکهقد یجد د فظ لکه مود شي په دی کې قسممون غبرته ل ځې د سای ب غقل لپارهلم طره کې په پاله ربکه علم طره تا نهګېي او داره سولی پاکته وي ایا یا ما ته او تات د موسللګې دي چې خدای غیانو سرهڅوکه. انو یاغو اثر دغه فعل مراد چې تا دغه اثر نه کتل چې شام ته دی نو پلار بومدای کندرات کتلې فتلک مساکن او مخاویا خدای وای دا د شام پلار دغه دغه کندرات تخا فتلک مساکن نو سم چاله تلارسي به شام پل انو چې مونګه کتل تل تکل انو دا سه هیبت را باندې تخا چې خدای دې مخلوق سره شامل کړو دې مخلوق سره شامل کړو دا قران مخلوبه د قوم لوث مو کتل ا په ور سره خواته الله تعالی وی ولقد ترکنا فی آ آیتاً بینا لی قومی یا خدای وی چی چاڑا پاراق لی نو لوتیانو سر ما سو تر قیمت پورې واضح آلاما موجود دا بحر میت او بحیر مردار تکی توری و سخاو بی دی ایت جوندیش پکی نشتا حرکت گئی کلاست ورکتا که نو خارق دربانې لگئی او تک تور کانی دی سوزید لی دا سی مخی ورکو زما کې لېداسي مخ ور او یو شینډ کې نظر غونې ولاقدر ترکنا فيه آيات بینه لقوم یاکلون خدا وي کا اقل درکې نه ایمان د پاره دا نمازان سره کان دا غستو ځان سره یو کان دا غستو دا پوسلګونو مل علاقه دا تور سدې د لیکانی په پړه تاریخ ځکه الله تعالی وای چې وشتې منو په کانی کانی په ورولیو امطرنا لکد شي بوې په لکد شي بوې په ورولې بالکل دواین چې زما ته حالت کولاو جربانه کان آن... او, او, او سو دی دلکان تبو چا د اور نه لاستره او کوی راته جوړه شوه ده او نر زکه نبی الله اسلام فرمای شدال خدای د غضب اور باندې سره شیوخه مسومه عند ربك اما تاسو ته وي ما د افوانانو استلاکی ګریش بندیوخه مسومه عند ربك ګریش بندي یا صحیح کارتوسو صحیح کارتوسو انو دا هر سړی په پارک خپل کارتوس جو انو ما کان را غفته ما وزبیدلته قال ته اجتماع تو کی جوره دا کانی ور اندامې ځان سره گاڑی کې نو مولانا فضل الرحمن صاحبانه واغښت نو بارو غرد نو مرته دې کړې سره کار دې د دېولې وغرد نو ماتې دې دامې ځکه وغرد چې زور ته ګورم زما جوړه راپی هیبت را باندې راځي ان حیبت را باندې راځي او ته زوره ور سره ځان تر د آزاد کانی کردې د آزاد کانی کردې ورڅ کې ان جوړه داس انجن یې ماري زبتاس پر ارم تاس تبخم چې دا الم ترى كيفه آیات ندی لیدلین كيفه فعل ربک چه څنګه عمل کړې د رستہ بغاد الغادیان سرا بغاد رادیان سرا نو علما لم ترى په معنا درویت ته او یاد دینه رؤیت قلبی مراد ده نو علم تعلم ته ني خبر شه پدې تمره لې قران کې چې مونږ بیان کړه د تمره وګت كيفه فعل ربک بغاد چې خدای غادیان سرا سکر او درې مترجمه ده چې علم تعلم يعني اما تعلمو فتنبه وطلع تنه خبر نخبر شا او اطلاع حاصل لك كيف فعل ربك سلنگ في الكلو ربس دا بعادل غادية سرا ارما دا ارم دا ارم دا دا غادية دا نكون نموخا دا مشرو بعادل ارما پا غادية سرا ارما دا نكون دا غادية کم غادية ارم والا غادية کم غادية لغا قوم صالح دي اغيت وسمود وعلى غاديان دا غيدني كانامو سمود جن دي بيغادن طراديانو ارمه اغاد ارمبان ذات العماد ذات العماد ذات القامات الطويلا لولى دندنق بدنوني لكدي برجام رخ لولى دندنق بدنوني انا اغيكبا كلاسري ديس غدوا سلويغ غد 50 غد التي لم يخلق مثلها اغه غادیان لم يخلق جنری پیدا شوهه مثلوا مثل داغه په بدنی طول کې فل بلاد د خارون تاریخ کې نيسته دمروګ د بندیان خداي پیدا کړی و سمود الذين سمودیا ناغه جابو صخره نحتو الجبل جاب وسقرا نحتو الجبال اچدیکنستونی کنستونی کنستون, کنستلیو اج الجبال غرونا بلواد په وادي حجر کې سورې حجر کې د واده ولا کذب اصحاب الحجر المرسلین مطلب مونږ ویل چې حجر وادي دې کې سموديانو سېدل نجاب وسقرا نحتو الجبال اډیکنستلیو غرونا نو غرونو کې دننه د ګرمای د موسم د پاره تا خانه جوړې کړې بلوا د پوا د حجره او فرعون او فرعون ذل او فرعون ذل اوتاب چې هغه مالک د غما ی دینو وتغمید المملکه لو له سرداران ورسلو الذين دعى خلق دي تو غو فل بلاده چې سرکشي کړو فل بلاد پخارون د الله تعالی کې البلا الفلام په هغه دي غارون ټول د الله دي او اللہ تعالی و ایداخ خارون ام زماؤ کشي کشی پکی دائی کولا فاکسرو فی الفسادا انو زیاد کلیو دو پده بلادو که الفسادا او جحود لا او جحود لا نو کفر ما تاستا سلور انواقو دلیو کفر نفاق او دویم کفر انکار او درین کفر جحود او سلورم کفر عناد نو ما تاستا پلنبنو درین کفرونو الله تعالی کافر نا حلاکی اچه ده صلوغه مرتبه تاورسی کفرعنات تا چه رداغوی لالله مقابلی تاودریجی خلق کا سورہ گناہ گاری خدای وی خیر دی. خدای وی وی وی وی آخذ اللہ و ناسا بی ما کسبو نو ما ترکا علا وجه آمن دابا اللہ تعالی وی کما خلق پده اخپلو کفریاتو نیولے نو تروسا به میو انسان جو اندینو پری خولے واللوی مننس <سلام> نو بیا په سبانینس <سلام> نو مونږه اصول کې دا مسلو ویلو چې په سېنسي په کفرینادی نسی چې کله خل خدای تعالی بلي ا دې ورته مقابله شروع کین بیا خدای معاف کینا جزاء ال لمن کان کفر الذين اتوغوا في البلاد فأكثروا في الفسادة ان زياد کروا في بلادوك الفسادة وكفر وعنات فسوب غليم ربك انو رأو فسوب غليم ربك رأتوك دوئبان ربستا صوت غذابن نوغ غذابن صوت أصل كي وي چابك ده ده غذاب چابكي والا ورك امونغا مؤول كره پا نوغاني جي نوغ غذابن يو خاص كي سم عذاب فرقونیانو له یو خاص نوع غذاب شدای بل لور کړې نه دي سموذیانو له یو خاص قسم غذاب عادیانو له یو خاص قسم غذاب ځکه الله تعالی وای ما تر د غذابونو انوا بلا ډیر دي ان ربک لبل مرصاد اتاک کی سر راپستا لبل مرصاد لفی موضع الانتظار خدای د انتظار په ځای نهسته ان ربک لبل مرصاد خدای وای چې ګاړه دی نه په ما به ان ربک لبالمرسال فعمل الانسان ورچه انسان ده ازم اب تعالی و ربه اچ کرا ابتلا هو ربو اختبره ابتلا په معنی د اختبار چې امتحانو کې د باندې رب ده نو مونږه مو اول په اوطواباند چې اظامه بطلا ربوه اضااء طواو چې کلهوررکې د لره رب دماللامال فكرمه نوزت وله ورکې ون غمه التغيب ووك لزتله ورک فقول نودي فقول نودي تفخورن فقول نودي تفخورن رب ماله دير عزت را کلدي نوک س ده خبره و ک چې رب له دير عزت را ده خبره ده. خبره ده ذک الله تعالی نه بغیر خو کسله تفخورنی زمار اب مال داسی زترا که چ نور څو کړو سړی ځمن نو دا بیا بده خبره ده نو زکه ورته مون قیدوی تفخرا و هم اذا مبتلا او کنا تش الله تعالی ابتلاو اختبره امتحانو کی دبان د دین مو اول کو اختبرو امتحانو کی دبان فقدر غلی فضیق پهونه کا لس کوو تنکې د بانې زق ف کوو نوای دی ربدي عرب زما ااهان ات کله زما رب ډیر ځلی لکرم. کلله بلکل نه مال اکرام نه دی مال اکرام نهدي او فکر تذیل نهدي. الله تعالی وی بالکل نہ مال اکرام نده بابادر رحمان فرمای ادمیت سپه دولت نده رحمانه بود سروزه رو کو جوړ شي انسان نده کله اوسړي سره سر پیسي پینځني ال دنیا د ټول لمعزز سره وي اکل یو سره د دنیا لو سرمایدار او جاگیردار د خلکو نظر تر سپينه لاندې راځي نہ الله تعالی وی کله دا تصورات مو غلط دي تاسو مال او فقر د عزت او ذلت ذریعہ او لګزول ده کله بالکل نه بل لا تکرمون الیتیم بل ک تاسو د ده خلکه لا تکرمون الیتیم چې اکرام د یتیم نکوي نو تترمونه او نوی معنی دا ده چې د یتیم حق صرف اغه رټه او کپڑا ور کول ندی دا اغه اکرام دی او اکرام عبارت دینا دا اغا طول کول لکھا. او عبارت تر دینه چې داغه ټول ضرورت پوره کولی او ضرورت په دی انداز پوره کول چې اګر سره اغه ته ذلیل نکی چې بیا به بګارونه کې دا اکرام سره منافید دی ونه الله تعالی کلمه لا تکرمون او وی. کلا بللا تکرمون الیتیم مولانا عبدالحنان صاحب لګوان دراولی او ته تکلیف مولانا عبدالحنان سره دی درو وینت كلا بللا تکرمون الیتیم اکل بالکل نا بللا تکرمون الیتیم بلک تاسو لا تکرمون الیتیم اکرام نه کوي دی یتیم Отیزینو اے کوئی غلات, غلات و غامل مشکینه و تو غام دا مختاجینو بانده د تعقراسه اخریت آسو اتطراسه نو تعقراس کوو مانه ده میراست مرات تیر دن ضلطا مطلق حق د د غیر ده whatاکلون تعقراسه اخریت آسو اتطراسا حق د غیر عقلن لمال بخورات کثیر سرا به درېغه وتحبون المال ام محبت ساتې دمال مال سرا حبن جما محبت کثیر کلا نه د پکار داسه دا رد ولا کلا نه د پکار داسه اذا دکتل ارض کلا دکتل ارض چې هموار کړی شي زمکا دک کن دک په هموارای کامل سره تکرار د لفظ تاکید فائدې کوي دکن دکا په همواره کامل سرا انو تایید ده آغاز ای فلا ترافی آغی وجن ولا امتا آغایت پورت بیا تایید کیولی کئی چې فلا ترافی آغی وجن ولا خدای خدای وی داس بیا هموارکم چې نو پک کن ده یو نو پک غریخا وجا عربو کا والملکو او راشی ربستا انو مجید درب دا مجاز دی وجا عربو کا والملکو صفان صفا مجید درب دا مجاز دی. و جا عربو کا عراش عذاب درفستا والملکو فرشتی صفا صفا صفا صفینا او جی ایوم ایزن بجہنم اراتلو کوشی داورس پا جہنم بانے یوم ایزن یا تذکر الانسانو اپا داورس بانے یا تذکر الانسانو یؤمن الانسانو انسان با ایمان راڑی یا لیتنا نردو فنعمل غیر الذي کننا نعمل تاستیر شو ایت کی چې کافران بالته داسې لاسونه مروري چې او خدای کوم دې بیا واپس دنیا ته بوتلو نو موږ برې سړي ځامن شوکه او الله وی و ان لو متناوشو مم مکانن بعید دا اوس بری دنیا ته تللی دي الته بیا واپس راتل خو نشته دلته غوړو د شهريت ختم شولې نو چې کوم وطن کې چا شهريت ختم شي نو بیا غي وطن ته واپس مځی راته او زور ته خدای لا نه بلکې دلته روان کړې ده دا شار روان کرد نو ان لو متناوشو مم مکانین بوی د دومره لرزانه تناول د ایمان چرته ممکن دي ويوم اذن فدا او رزمان ی عملت ی عمل می حیات د خدام دراله غلی وی عمل سواله لحیاتی د پار د جون جماچه دار فیوم اذن فدا او رزمان لا یغظ غضب او احد غضب نشی والقول اذا الصلب استطاعت لا یو غذبو غذاب نشي ور کول غذابه هو منسووب بنا بر نزل خافز دی خوشان د عذااب د الله تعلهاخدون اسڅوک داسې عذااب نهشي وررکل والله یو سکوو اتلل نشي کول وسااق کوساقیې پهشان د تلو د الله تعله خدونڅوک یا ایتون ف مطم نه او نفسې مطم اون نفسې مو نو <ؤو> نفسې مطمئنه نو تاسو اصولو کې ذکر چې د قوت عاقله او قوت عامله کارګروي نفس مطمئنه کوي چې قوت عاقله او قوت عامله کارګروي په د شرې نو نفس په کم نفسی نفس مطمئنه یا ای تو انفس المطمئنه او نفس مطمئنه ارجعوا الی ربک و ارجعوا الی ربک ترغبوا ترضیه مرضیه پدې حالت کې چې ته خوشالي دیونکي او مرضیه ته خوشاله کړې شی به خدای بدل کوي هغه شی چې ته په خوشاله خودي کو کربلن اتنا کې هر تقدیر څخه پیله خدا بندې څخه خود پوځه بتا تیری رضا کیا ہے ودخل لي في عبادي داخلش بندگان زما کي ودخل لي ودخل ودخلي جنتي داخلش جنت زما تا نو په ابتدا صورت کې سلور شوايت پدي چې ميلان اله دنیا مناسب نه دي او بیا ورپسي کسي د درو تخويف دنياوي بی. او بیا ورپسي مشکوا د انسان نه چې داده انسان طبيعت کې چې مال او عزت غني او خاري ذلت غني ښه او بیا ورپسې شكوا دهنه چې د پخپلې نه د یتیم حق ادا کړي نه د مسكين حق ادا کړي او بیا ورپسې بیان ده دي چې د حصول مال د لپاره د درواو نارواو امتیاز م کوي خو چې مال ورته فسدري کراته شي نو ورپسې ورته بیا تخوي فرق او آخر کې بشارت ورکه نفس مطمئن الله سوره البلد داتته منه سوره فجر ده زکاږې کې داوي چې د دا مال محبت داخ نه ریهانه ته لودي که اوس مسارف کوي چې مال خشه کې په بازار اولږي لیک اوس مسارف چې مال خشه کې په بازار اولږي نو دات ته مړه د سوره الفجر او که خلاف د مسارف اولږي نو بیا اسراف ته ان المبذرین كانوا اخوانه شیاطین وکانه شیطان رببه کفورا او صورت کې تخویف دنیوي او تخویف اخروی ده نو ګویا دې کې ترقيله د سوره الفجر نه په رواني صورت کې دا ذکرو چه انسان انسان هغه اعلان الی دنیا کئ او په دې صورت کې دا ذکر وې چه انسان خو باید چه تحمل د مشقاتو کی انسان باید چه تحمل د مشقاتو کی ندیره پارا غواراری دخول ال البلد او غواراری والد او ولد او ورپسې جواب قسم لقد خلقنا الانسان فی کبد او بیا ورپسې الله تعالی ذکر کئ شکوا کئ ددنه چدې ګوره خدای عاجز غني او د مال صرف کوي په مخالفت د پیغمبر کې او دا شکوا کوي چې رزه دا ګومان دي چې ګني خدای یو ني نه خدای وې د خالق زم نو ني ونم لار د و شر ورته ما خوده لید او بیا الله تعالی ورپسې بیا شکوا کوي چې دا انسان د الله د رضا لپاره تحمل د مشقت نه کوي چې مال لګید الله تعالی په لار کې نو د ذکر د پکې لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد نو یاخو ترتیب یاخو دا تردید دے د هغه کردار چې کم کردار سورہ فجر کې ذکر شو چې داوا کردار مناسب نه دی انسان لپاره چې دا کم کردار سورہ فجر کې دی چې د مال سبب د عزت ګرځي او فقر سبب د زلت ګرځي نو لا لاره غلل د تردید د کلام سابق د پاره یا د تصور سابق د پاره او بازم مفسرین وی لا زائده لکه واستاسو د یو وقاری قرات او نا غړو د لا قرات پکینه کوخه د لا قرات پکې یو نکوه وی مش لا او قسم او بیا او قسم به هاذ البلد زکر ابن مسعود سے ا ا ا ا مصحف کې د کلمه د لا مشته داغه مصحف کې کلمه د لا مشته او مونګه یو بل مقدر ورته و باسو چه لا حاجت ال القسم حاجت قسم ته نشته و ما غذ عليك به هاذ البلد اثراد از پدی مکه موظم قسم کوم لا حاجت ال القسم حاجت قسم تنشتا سره د قسم کوم به هاذ البلد پدی خرد مکه موظمی باند له وانت حل احال دار چتو حل داخل به هاذ البلد ال هاذ البلد دی بلد امین تفاتحا دی بلد امین تفاتحا ان الله تعالی وجد دا فتح دا مکه خیراتی نکیږي د مشقات پس منظر کې بکیږي خو نو نبی علیہ السلام بلا کرونه مشقات تحمل کو نواتنه او کاله بعد مکه موزمې تفاتيحا نازل شه اځوې معنا وانت حلل احال دارت حل بیاز البلد حلال لك في هذا البلد ما لا يحل للغيرك جائز د تعالی پاړه په د ښار د مکه موظمکی بعضي هغه امور چې د بل چا د پاړه جائز ندي نو فتح مکه نبي عليه السلام ال تک قتل کو سو کې قتلول لکه عبد ابن ختل نو دا نبی عليه السلام به پاړه جائز او سو قتلول په مکه موظمکی چا چې پناه واولسته او تخته د حرم ته نو دا قتلول بیا ینه جرمې کړي خارج د حرم او حرم ته منډه کا نبی یې قتلول ناروا دي امام سه مذہب دی جماعه په کې خلاف تا. وَاَبْيَنَ وَمَا وَلَدَ اقَصْصِهِ وَالَّذِكَ لَوَامِب وَمَدْفَلَران <تصفيق> بِكَما قِلي دَفْلَران بِسِ كَمَا قِلي سَوْذَنَ الْآخِرَةُ تَبَقَّى وَزُولُ الدُّنْيَا أَبَادِخَ حضرة عبد الله حضرة عمر بن عبد العزيز آجې مړېدو انو د یار نو سرپای دا غوټه راکوه ټول مالې څورو دا مونتر دی وطن د حکومت دا غو ز ټول وطن داغه باڅی انچا ورته وی دی اولاد لنی مال جمع نه کو ناغه ورته اولاد یا حد رجولین زما اولاد به دو کسانو کې یو کس ام رجلین یتقلا یا بدای سړی چې خدای نه بیری دی نصف فصيجه لله ولو مخرجه الله تعالی بوله در دروازه پیدا کی ځکه خدای وعده کوي مې یتقلا یا جلو مکرجہ و ایم ما رجولین یا صلی الله یا بداد سړیوی چې د خدای نه فرمانی بکای ان فلا او کو وی علی مغاص اللہ ان ذوال مال نو پیدا کو چې بیا اغل جي پای د خدای معصیتونه کوي ووالده اقسم دې په والید چې دې په مشقت کړي و ما ولدا ومن ولدا اقسم دې په مولود باندې چې دې په مشقت کړي نو په مشقت کړي او بچیان په مشقت کړي لقد خلقنا الانسان دا جواب قسم به او لقد خلقنا الانسان تاکي سره پیدا کړي مونږه انسان په کبدن په مشقت کې په کبدن په مشقت کې فلهو ان يتحملها نو دا غره پاره بحث چې تحمل د مشقت وکړي بیره آرام نه بني هغه شربل نه بني خارج. لقد خلقنا الانسان لکه تاسو له جای دا مشقت تحمل کوي د ورځې کې بنا سلواته غنټه سهار نه بیا سپخین نه دا تحمل دمو اډا خلک پټی کې لګی ټیک ټیک لګی راټماکو بوټی لګی دا تحمل د مشقت هې دوکان کې خلک ناشتی سر ترخفو غویا غوريخه سر ترخفو دا تحمل د مشقت نو باید چې دا تحمل د مشقت کی خو په طریقه جایزه ایا حسبو ان ل يقدر علی آیا ګمان کوي دا انسان چې قادر بنشي په د باندې احد الاسو یقول وایده الکتو صرف کلمه د مالن مال لوبدن کثیرن فی عداوه الرسول دا انکار در باندې نو دا ولید ابن مغیره د نبی علی صلاتو و سلام دښمنانه لپاره به خلق په پیسو پیدا کول خا په سیبه و کول دا حضور مقابله ته به ایا سبو آیا ده ده گمان د ګمان گمان که علم یرهو چې نه ده قتل ده له ماضی منفیده علم یرهو چه علم چې داخل چه پا مزاره نو نفیده ماضی فائده کئی چې نه ده قتل ده له اخدن اچه لها رآه اللہ داسه نه ده لها دوسته جواب بولی کئی رآه اللہ خدای دی دل د ده علت ته چه ده خدای نه پتی ده نشی علم نه نجا اللہ آیا ندی ورکڑی منگر ته علم نوپی ایا ندی ور کړې مونږ دتا غینې نه دوست رګي ولېسانن یا وجبا انو دوست رګي دک توله پاره ولېسانن یا وجبا یا وجبا د وینال پاره وشفتین اشفاتین د تلفظ د نو تلفظ یو ماده په جبه نکيږي په تلفظ کې د غا خونو او د شونډو ځان ل خپل فنکشنه وظیفه ده نو دا په توری نظام ذکر کوي او دوی مده چوالسانن یوجبا وشفتین ادوشونډه چې دا ډکنه لپاره دخلي چې دا ډکنه انکه شونډنه وي مخلوق بل داسه ولاکه غار الله تعالی وې داخله مله پټه کړل دا وهدینا النجدین ابرابر کړې دی ماده تا ان نجدینه دولاره ان دولاره ان هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا فلقط حمل عقبتا فما صعيدا پس دينا دي قتل العقبتا ا تقليف دي گاټا ايتا فلقط حمل عقبتا بس دينا دي قتل العقبتا ا گاټا ايتا چي په تکلیف ورته سړے ورخي لنجات وما دراکا اس خبر کرے تعال مل عقبا چ عقبس شيری فك رقبا ازاد اول دي ده محبوس فق و رقبه ازا دول دی دا محبوس فی حق مراد دا رقبه نا مطلق عبد و هر محبوس فی حق چه پس حق بندی مال که بندی اتر اغا په ای مال ورکی فق و رقبتن ازا دول دا رقبه دی محبوس فی حق او اطغامن یا روٹای ورکولن فی یومن پا آغا ورس کے زی مسغبتن زی مجاعتن شدیدتن چې ډیره گروز دا انا دا اللہ تعالی مصرف خ چ خیرات کل خواره او خکار لري خو چې خلکو باندې لوګه راشینو اغه وخت ډیر خکار دی دا عقبہ دا یا رټای و کولې پاغ اورس کې زیمت خاباتن چې اغه اورس د سخت لوګه ده او چاته ور کولای مصرف ته یتیمان زاما قرابتن یتیم تزاما قرابتن چې قرابت دار دی نو د یتیم قرابت حق د یتیم غیر ذی قرابت نه مقدم دی یتیمان زاما قربتن او مسکینن یا مسکین تزامت ربتن زامت ربتن او مسکینن یا مسکین تا زامت ربتن اته پروتی پروتې په تورابو کې خوري مسکین تا ثم کان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر ابيا ويده س مکانه من لځ نه او عامل د عاممل د د امالو و وحبا دے دا کسانوونه آمنو چې ایمانه را وړ دی ځکه ایما دل ایمانه مدارو قبول اتغه که ایمان خو د اما ټول زیایدي داخلت په احتبار وقد نهلهه میلو من غې ف جغل ناوهبا منصوره او بیاوی د دغ چاه چې ایمانه را وړی دی وتواصوا بالصبر او وصیت کړي په صبر باندې وتواصوا بالرحمه او وصیت کړي په رحم غل المخلوق باندې نو تواصوا معنا امتصلو امتصلو چې امتصار کړي د عمل ده صبر او امتصار کړي د عمل د رحمت غل في الارض يرحمكم من في السماء نبي السلام وې زمکه په مخلوق تاسره رحم وکي د اسمان خالق رحم وکي اولای که اصحاب المیمنا ادا کسان خواندان ده برکت دی میمنا مانا برکت دی. اول لذین آگسان کفرو انکرو چین کاری کری به آیاتنا ده آیات و زمون هم اصحاب المشعما ادا اصحاب السوم دی بدبخت خلق دی سپیر دی غلیم نار الموسدا افدویبان او ده موسدتون مطبقتون مطبق او ده تچاپیران نخلاصر صورت صرف المال في المصارف دو شرط صرف المال في المصارف دو شرط سوره الشمس دا اوتي او دی پسی رشتو سوره سوره اللیل دا این غادرت وعلو مجمونه توحید و دا سوره شمس کی تفرقه فی الانتقاد زکرده شی عقیدت خیر و عقیدت شر دا تفرمیس کی برابر ندی دا ای ذکر کرده و نفسی و ما شواها فالهمها فجورها لتفرقى بل عمال كي خامل ونا عمل دا دوالا برابر ندى أول دفورت در دس ساحا بوري تفرقى بل اعتقاد عديد فالي شوائد راوري دي كي شمس و قمر داوخ فلاك برابر ند باورد داوخ فلاك برابر ندى اسمان وزمتا داوخ فلاك برابر ندى فسطو تقوى داوخ فلاك برابر ندى ندى دول شايد تي بده قبر من سكاها ادفل احمن ستا دا جواب اتا او بیا ترسو بس نور دا تقویب کنیو ریدو و الشمس و زقاها اکا سمده پنور بانه و زقاها و زوقها اپرنادن ور بانه والقمر ازا تلاها اکا سمده پسپوردنائبانه ازا تلاها ازا دا ختاها سترطام الحقس ور سرا انمو الارض <سؤال> بینه و بینه ها ویلخصه پر قمر ای شرد خشو پر قمر چیز مکا حای دشت دنور او جس کوب مائمیس دنور او جس کوب مائمی بانی درو پراشی او دین تابیر کے قرآن کریم وطلائیت توبہ اصاد اعطاها وَنَّهَا رِزَاجَ اللَّهَا حَقَ سَمِّدِهُ پُرَسْبَانِ اصاد اللَّهَا سِكَدَر رُمْحَانَكِ دِن وَرْلَا والله اذا عاش حق سنمل قشپباني ويتايا بشا چې کل پټي دي نورلا اذا يشرونا وقت سمائل حق سنمل پر آسمان باندې وما بناه انو ما مستريد تمامت يلدا رب سنمل پر آسمان بدت اور څه کتل باندې د یو یو مصلې اول دا چې دا اول دې په منځ باندې نو وسماي اخصمري پاتمان باندې او من قناها اغه هغه پات باندې چوبینا کړ دغه اسمان چې الله تعالی دې ول ارض اخصمري پزمکوانه ومات وها او سخرها او پښتو خوښتي دود دې باندې دا بیا ته دې مدمن کوي وَنَفْسَهَا مَا مَسَّهَا وَتَشْنِيهُ نَفْسَانِ وَمَا شَنَّهَا وَتَسْمِيَتُهَا هَذِهِ تَسْمِيَتُنَا يَا مَنْ شَوْقًا بِشُرْبَتِنَا بَأَلْهَمَهَا فُتُوحُهَا وَتَقْوَاهَا وَأَلْهَمَهَا الْقَافِيَةُ نَفْسًا تَبَعًا وچو ته دین او وتقوا او تقوا ته دین هنو په او دینه تقوای په کار کوي په نفس متمئن ګرځي دا پټو ته د سر په حیوانیت باندې مدامل په نفس متمئن نه چې دې حیوانیت تابع د ملکوتیتو فتو پله د اپله حمن ح مه په خ ان یارې وررکې د نفسته فوجه تف د فوتو د دینفس د تفاد د دینفس ه او صله انماشارن دمما تفړه خ د اپله حمن کا تع سره پاه کااب ش کا چې وقت خامخرا هتا دڅرتا وانیش ملعاسو دڅا چې خراب کدان دڅا یو دڅی تدسیه تن خرابول ته ګنده کدان دڅینڅه تاسو راځه وېش دڅطا پڅاوو د هتا دڅی کړو څنګلانو میاد هغه میره په لیټناجيره په تسمود مو اوله په قبيله او یا نه تناجيره چې کڅه په تمرمود تجيب کړو سموديان په بها هواه وسړک شهيد دي نشفانه زمبن په خاصه hin به راهه د قامه د قامه هغه وخت په پاسه د حشقه هغه په مختد دي قبيله قداره ابن شارف دالندهونه سره او دته په ليباني موهوبتو چې د خدای صالح عليه الفات والسلام ته شیلده عندما يقول <سؤال> السلام قد يريد أن أشق الأولين آخر ناقة الساريخ و أشق الآخرين القاتل يعني فقد بغت ساريه قرآن لهم عليه السلام بقو في قاتل فقد بغت ساريه ما أمد استاقاتل أنا أعطي رضي الله تعالى قد يخبر شادتا ينتظر في مطبرة ساريك التلالة قد يقول ابن مرجم والمسلام هذا قد يجمعات تيغا شهيد أنا مونجا منذ هذا يعني ذكره الموزر الذي استشده في امام غلي رضي الله تعالى هذا ظايره امام غلي رضي الله تعالى عنه ده الشيط شر أنه من كتبه ما سبقين منده فقال لهم رسول الله انقوى بيتا پیغمبر تعالى صالح علیه السلام الله احفظوا نا الله بل وقت مقدر ده محفوظو سا تيدا اخدا الله تعالى وشقياها وشربها من البير ان انبرد فا قصده ده تقبید دهوکو فا حط روها نقف اوی اوال دهوکو ایفا احل کوها علاقه فا تمتم غلیم انو کینو لعلا تعالی دویبان لیزمکا خصف بیمو الارض کینو لیزمکا نزنګ بیم پر سبب د کفر د دو دوی فصواح انه برابر په دوی ها اعقبا ها اعقبا ها اعقبا تلک يخ... ولا يخاف دو عقبا انه يرید عقبا عقبا ولا ولا يخاف انه يرید عقبا د انجام د دغیاملنا نو خلافه د صورت تفریقه فی الاعتقاد او دی صورت کی سوره علیل خلافه ر تفریقه فی الامال نو دې کی ذکر کیدا چه ده عملونو پا اعتبارم تاسو دو قسمه ای لکه ده عاقیده پا اعتبار چې دو قسمه ای موحد او مشرق یا مومن او کافر ندلتا هم دو قسمه ای صوالح یا متقی او فاسق فاجر وَلَّلِلِ اِزَا يَوْشَا اَقَسَمِّدِي پَشْبَبَانِ اِزَا يَغْشَا غشیه يَغْشَا پا مانا ده ازلمی ازلمو امراضی او پا مانا ده غطا یو غطی امراضی واللیل قسم دیش پیبانی ازا ی غشا ازا یستر الاشیاء چکل دا پت کی طول سیدونا یا ازا ازلما چکل دا تور شی اول نهار قسمی دی پروز بانی ازا تجلل اچکل دا تجلل روخان شی وما خلق از زکره وما خلق از زکره نمان بیا مستر جدا وخلق از زکر والعنسا از قسمی دی پا خلق دا نارینا و زنان باندی او دوه ما معنى ما معنى اول ما معنى ده من ومن خلق الزكرا اقسم ده پاغزات بانه چه پیدا کره ده زنانا و نارینا اِلن سایکم عملكم اتا کیكسر عمالستاسو لشتا متفرق ده پا اعتبار التاثير عملكم لشتا متفرق با اعتبار التاثير فاما مناتوا پسر چه اغسوك ده اغتوا اغتوا چه خیرات کله دې مال ده الله تعالی لپاره واتقا واتقا شرکه ازان بچکره شرک نه کدا دوسی پاره کوي الله تعالی دا ثابتې چې دا قدی په اعتبار شرک د نه کارره او د عمل په اعتبار پرون مې ایس پرسان د عمل په اعتبار ایس پرسا د نه کارره چې روان روان ګوري او مال را جمع کې دې تستن سالوي فَأَمَّا مَنَعَتَا وَتَّقَ وَصُّدَّقَ بِالْخُسْنَةِ اچھ تصدیق کرے بالکلمة الخُسْنَةِ د کلمة خُسْنَةِ اچھ توحید فسن و يسره للهسرة ناساني با پیدا قدد پارا للهسرة سهولت و يل جنة فانظرتكم ناران سهولت سهولت لبيا رسلا حول سره با کتبانشروتو انتاشووناك با يومي وارتو يو ننو أرتش خطلش انا چاة وير تداره وشقور وضي بوي سبحان الله نپاعتو من تكسستم باغمي وادتار ملمبه خالص علم بڑا آجه سهولت خالص لا يا لا يدخلها ما بداخله يدور الا الاشقاء مجلدير بدبخ الذي اعصر يده كذب كذب الرسول جتكذيب الرسول पाक كده وتولى واعرض عن القران والقران مختاو كده وكذب بالحسن وسيجنب الاضقى وسيوبخذ عنها الريكول بشده الأدقى اورنا الاضقى ها انو ډیر نیک سړی سوک نو ګورو او پرسی الله تعالی ذکر کوي چې الزی یوتی دا هغه سړی دی یوتی مالو یوصفو مال چې مال لګای بس یوتی ما چې بس مال لګای یوتی مالو چې ور کوي مال خپل یا تزکا یا تطحروا لنفسه اطهارته سړی د خپل نفس ته پاره نو مالدار سړی د پمنزونه نه پاکيږي خده په خیراتونو پاکيږي مالدار سړی د تش پمنزونه نه پاکيږي غریبانان غریبانا ته کار آسان دي غریبانا ته کار خو بس یو موز دې اورو جره خبر اعلان وشو یو موز یو نور به اخلاقی دی نه کوي نو کار مالدار لپاره تکالیفات مناقشه ده ان زکه الله ته زکه شرعت توطوهو موقوف ته پدي چې کتهش مونږ نه مالدار سره کوي زکات نه نو نبی الله اسلام ویلا صلاه له من لم يؤدي الزکات دا غ موز موز نه زکات نه لگیائی, لگیائی, و مال یی خداینده عنده من نعمت اوس مالدار سړی لګیای پیسې لګی دی خو وګور پیسې لګی خو باحش پیدا دی باحش پیدا چې د سنیکای او وزو بدل خلاصي الله تعالی وای کی شایبده ای کی سړی شایبده چې دا مال ور کوي خالص بلاغه وزو بی بیګارا نه په سابق د دې سړی احسان سره چې مال ورته ور کوي مستقبل کې دی دا غنصه بیګار غستل غواړي و مال احد انو ویدیو قص د پارغند او غلي په دي مالدار باندې من نعمت سه احسان تجزا چي جنا داغي بدلو ور کول شي الا ابتغا الا يعتي مگر ور دی دل را ابتغا او وجه رب د طلب در زاده رخ په ل پار علانا چ ډير نويده ولا سوف يرزا انزر چي دا بنده يفرخو خوشاله بشي نو يرزا لازمي په مانا د يفرخو او يرزا متقدي يرزا متغدي ما داب ما ناد يفرحو ولا الله غشال بكي الله تعالى مخلاصه السوره تفريق في الامال سوره الضحى النبي عليه الصلاه والسلام لديرال النبي عليه الصلاه والسلام تي وداروخ شيد اسكندر زلقرمين سوق دي داروخ واصحاب كاف سوق النبي عليه السلام ورتوي وجيبكم غدا صباحا لا جواب دکه چې ته سپتهه چې چېکندرې زلو کاررنینوک دی ما خو تاریخ لی دی نه په ای ډیپارمنې پات نه د تاریخې تابړو مدرسمېکتتلې نه ده نو ما ته سپتهه خو چې الله اطلا راې د به در کوم خبره جی وکم غدن سبا را شئ سبا به دله خبر در کوم او ولم یاقلل انشالله انشالله نو لبرار. نو خساناتو ل برې صات دا تر کې او لا نو الله تعلاته ورتهه تاب وورکوو نو سبا په انتظارو جبریله مییم را بل از رانغه بل از رانغه له 10 ایام اول یا 40 لاسرزی یا سلوی خرجی خصوص رزی بنش عدد مراد مری دی ابو جان داخل رامیو انا دی بنبی رسول الله و سلام لسی مخی لا ورغه ان ورتب سنگه تا خدای سره خبر مبرونه کسنگه او یو نبی علی سلام تندار و د ترخه دی دا بولاف خذا رستوی ذکر را روانه انا غی ورتوی و مالنا لا نار شیطان کیا تیکا استغفر شیطان جوړو ستاسو وايي خبرون نه رارسې ته نیبه جبريل عليه السلام دیبان جبريل ته نیبه جبريل عليه السلام جبريل امين مراد شیطان نه مغاز الله واستغفر شیطان جوړي تاسو خبر نو نبي عليه الصلاه والسلام چی الله دا وسره کیفیت نه دوچار شو ما قوتوي دنیا دښمني په سر اغستره ما له تکلیف نه راکړ دمالګرو شاهادت نه په سر اغستره دا ما له زور نه راکړ خو چې دا تارا سره به تکټ کرا او ټلیفون دی دسکنیکټ نو پمغه کیا مات تیری قیامت تیری ان جبرئیل امین راځه ان ورته ولاته کولن له شی انی فاعلن ذلک غدن الا ان شاء الله چې زابه تا دارا چې د مستقبل کار کې ان وای بداسي چې کد خدای خوخی څه کد خدای خوخی یا مونږ پختو کې خو خیری پختو یو سال یې مې لیدره چې ورته چرته نه هغه ورته ته مخالم ان ورته داسه وای چې کد خدای خوخی مه خالق ناغورته که د خوای خوخی که د خوای نه کوخه نو ما سره دغری پیسی دی اره وانم زما پیسی ورکوم مه خبره ولم نو دغه که د خدای رخوا خو خص دخلله ناغورته زه حدا زنو نو جوړه چلال ان زه مه که سودا کوله عجیب کوتره په لاغه ترران ناغته نجيب کټه ان زه د جيب تلاش کو نو لاس ته پوره وته انو دار د د پته ولا جده چې دا جوړه د غي سزا میلاو شو چې د خدای خوخه ان جوړ دې هغه میخه مالک ته وای وې کاکا کده خدای خوخی د چیرې را روان شم هکه د خدای خوخی نماز ان سره جيب کې پیسې را واوستې اته سره میخه سودا کوله کده خدای خوخی او جو سودا میله سره وکړه کده خدای خوخی هڅه جيب ته ملار کده خدای خوخی نو لاس میته پوره وته کده خدای خوخی یا که خيري او جبران چا والو که خيرې ان جوړه واپس را روانو ده نا سره ولا مخه لورته میقدره واوست نا غو ورته چې میله تور رسیدم که خيري او چې سودا مې د میخه کوله چې خيري انا هغه ورته چې ملګری ته نه هغه وخت ترشه وي دي تاغه وخت بده وي ته نه هغه وخت ترشه دا متصل وایي کلام سره انا الله تعالی جبري يمين را چې زابه ته دغه او پاته شو دا چې تا دا مخصوص کړی چې دین مادر سره رابطه کړه نا الله تعالی دی باندې ګواهان پښکې دي قا ګوروي چې لکنور راوخیږي نورانات نه جدا کړي خو جنوري نسوي ان کاه د شمس و فنهار موجود نه کنور راوقی جن رنا به ورسره رنات جدا کیده او چشپراشن تیار جدا کیده نشي نو دارنګ زمان هم زمان محبوب جدا کیده نشي دا جواب قسم په داس مراد شب ده جواب قسم په داس مراد او حضرت انس ابراهیمه تعالی اپ کی ډیر تاویل کړ رسول پاک رسول پاک و چی اللہ. تا ما سره محبوبیت پرې خوده نه الله تعالی وروخه محبوب څوک پرې خو دي شي والزحا زمان رستا په دی روخانه چې قسم ول لیلا سجا ازمان استا پر تور زلفان و قسم ما ودعک رب قوما قلا چردا چې خيسته محبوب د پیخدو تصورم سوق نشي کوله ته دومره خيسته زه لري پر دم چرتا هر تانی سر رحمت الله علی دار تصوف نو ټپ کې ویل ده واخ وزحا از زحا انو ذکر د اثر به مراد موثر دي وزحا اقسم می دي والليل اذا سجى اقسم بالبشبان اذا سجى اذا دجا واظلما دجيا ده خطر واريته ورشه چې خطر شي دجا واظلما ما ودعاك ما تركك چې تا رخصتي نه کړی یان ده پری خدله تعال رستہ وما قالا وما قلاك اي ما افغزك سره بغ ساتله دي ولل اخرته ده تسلي ده رسول پاکتا ولل آخرتو اخامخا آخرتو خیر لکا منال اولا بیتر دی تال پار دنیا نا تعلق سابق سرسده ولل آخرتو اخامخا دا حالت رستنه خیرن دا بیتر د لکا تال پار منال اولا دا حالت لنبنینا نو حالت لنبنی دی داو حالت لنبنی دی داو حاں چه تا پیغمبر نوی ما کنتا تدری مل کتابو ولل ایمان نتا ته د کتاب پتاوه ان په ایمان پوی دي او بیا د دومره بلیغ بیان د کتاب او ایمان شروع کو نو دا ستاد نو بوټ دلیل ل ولل اخرتو خيرل دارستنه حالت دي د غنون بني حالت نه بهتر دي يو او ذين ولل اخرتو اخام خاده حالت رستنه بهتر به طالباره د حالتل بنينه نو حالتل بنيده اگ او حالتل بنيده اگ چي وحدا باندې سورہ الجبریل امین بندو احالت رستن يرداله چې وحی تابانه راله چې وحی تابانه راله نو کافرانو صفطه ولګيده چې کدی پیغمبر د ځانه ویل خپرون به منتبهلو د دومره نیټه مونږ لو لري راکړه خدای ني ټیزه کراکړه چې تلاورتنا الله جانب دنا نازله نو الله تعالی چې د تاخير د وحی سره مستا پیغمبر دی باندې ثابتولغه ز کدی وی چې د ځانه د خبرې جوړي نو کله ځانه یې نو د اصل وی ورتول زکه چې ما درې اطلاانه ور کړې نو دا حالت رستنې دا به ترې ته نه پاره دا حالت أنا زما دا ترجمه خو خاله استاد کوم خو خاله دا ډېره دا, دا موقع سره ولل اخرتو خير لك من الاوله نو یو صل ور سره دا ثابت ست پیغمبر سابق د ځان اطلاانه ور کړ او دوي مصل ور سره دا ثابت دا غي افراط ولدي دا سوال افراط او بل تفریط نو تفریط على چې پیغمبر تعلم غیب دا غدي چې ته نو او پیغمبرک تعالی می غیب نو څو لېخ ورځې کې دا ټول خبر ورکړو کنه نو چې ندي ورکو دا دلیل د دې چې عالم غیب یوازې څوک دی ما يفراط او تفرید دوال <سؤال> خدای په یو واقعیت کړ واخ ولل <سؤال> الاخرتو <سؤال> خير لك من الاولى <سؤال> ولا سوف يعطيک ربک اذر دې درکای بتا ترپستا سو سو نو مفوله ولونه ذکر کړکړه نوله صوفيوتي کارربوك درقيبة تربستا كل ما تررضاع تحبوه بس ت چې بس خوشاللي غ درقيه داسې مفولوله ذكره ذكره او زرده چې درقيبة طله رته سبب درقي كبللي سبب دا خو نف دمادشه دم يا ذكر د مع دا ش قووت شو نولهطلای مفول ذكر نك چې خدای ب دررکي كل ما تررزاه حرا غشي چې تپ ولا سووفيوتي کارربوك ف ترضه ففره. نو تب خوشاله شه الم یجت گَیتیمان الم یجت گَیتیمان فآوا نو داوس داوس درې خبرې الم یجت گَیتیمان حیا نیومندله تعالی یتیم فآوا نو الم یجت کې استفهام دی او کم استفهام دی استفهام انکاري نو استفهام انکاري څه फायदा کوي ها سبوتا وجود دا مصطفیم فائده کئی. علم نو مانای دارا چه وجدک الله یتیمن مندلو تالا الله تالا یتیمن یتیم. فآوا فآوا کا الى جدکا ثم الى غم مکا. نو تالے دا سی زائدر کد نکا غیق کئی. او بیارت را غیق کئی چه دمرت خط تربیت پلارم دزوی نکئی. لکن نکا چه ستاسنگ تربیتو او دمره ډیره مینہ. ترپلارون پوزوینه کوي لکه ستا تر ابو طالب چې تابانه سورمینه کوله اخو کافر سچو کافرو علي نبي عليه السلام ډیر خفاوغه چې زما راترو د ټوله دنیا دښمنی زما لپاره خلکو سلاغستره او د درې یری نبي عليه السلام د چا سویل نو شلو زوره ورسړ ابو طالب سه ډیر زوره ور نو حضور عليه السلام به خداي کدی ایمان راو نو الله تعالی ورته دله ما پوزړو باندې مہر د جباریت ویل ان تستغفر له ام لم تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله الله تعالى وكته الا ايمان غالي كاويا زركراتي ولا وادي ده 70 من اول كره في 70 الف مره زكو شي نبي الاسلام بخله تاويل درك شي كما تدا طوا شي كاويا زركراتي مختن زياده كن خد بايمان وركن ما بولا اويا زرن زياده خد خداي راتو وكد اويا زرن زياده زلوا الايمان غالي بيا ولهم ايمان زکه زبان مامور د جباریت له غورويخه دمانه ما لاره کوفری عناد مرتبه ته رسېلمني دينا انبيي الله سلام دغه مړي د ځن کدن نو 43 سيبراغه انبيي الله سلام ته وي جي 17 ورځې ما پلار حالت د ځن کدن کدن کې د حضور عليه السلام ولاغه حضور عليه السلام ولاغه راغه ان راغه ولا 15 سال وې خاله د نبي الله سلام مرګرتیا کړو سوره ان حضور عليه السلام ورته کېناسته ان ورته يا عمي قل لي كلمه الله اله الا الله وان محمدًا عبده ورسوله يا ورت ديو كده كلمه واه كي اختج بها عند ربي نقضى <تصفيق> سر بزداد دليل خني ولا شي ما ترك كلمه ويلوا منكتا كلمه الله خداي بدي بخم بخم بدي خدا كلمه او قاسي مدي غير واني عندها كلمه لا توه <تصفيق> نو دير خشايره انا دورت هو سو شيرونه كوي سيوي وتا يا سو قد علمت به محمد واللهقدلمم تو به دینه محممد من خیرې ادان بریتتی دینا زه په دی پویم چې ستا دن داین دا د دنیا د ټولو دینوو نه بهتر او غه دی دی خولوله الملامهتو او هزاره مثبت لووجنی سمحن بذاکه مبینا که د زیزانو د پې غور نه نه یاې دی چې پاټی پرې خو ده زیزانو د اوسپ کوفر چېکه کل نه ډېک لککرې نو کدی پیغور نه نی یری دې نو تا به ز کتلم چې تا په سې بده نمبر کې ابو بکر نور روان زبر روانم ښه او ها ماسته ملګرتیا کړې کدی بیمار نه نو بیا به همستا ملګرتیا کوم فصدابه امرکالات وصف کا غزا ذات حتى والسدف التراب دفینا چې سوپور زمن مې یو سړی هم تا تر زره په لادا راوړل مې کېدل شي نو بطالپسې داسې ملګرتیا ان جوړې مرش نبی رسول الله تلاګه دې مرش حضرت علی سے ور پسے راغے و ان عمک شیخ زوال لقد مات گمرا بوڑا تر مرسی جی نبی علیہ السلام تسوی و ان عمک كا... تاسو مسلم کی حدیث ویلله ان عمک شیخ زوال لقد مات تاغه بوڑا گمرا تر نو م... نبی علیہ السلام ایز فواری ایز فواری کافر د مسلمان ولی او مسلمان د کافر ولی مئی نو ورځوی چرته کند کی وګړو خالد اورواړو خال. دا نو نبی علیہ السلام په خف داسیناست چې الله د تریم داص په کاراته انداص په خفو له جبرائيل مين ولا يتلا ورکه وی جيو احسان ور سره خدای کړ مسلم کې حديث انه غمي ابا طالب في زحزاح من نار جبرائيل مين ولا يتلا ورکه د نور بدن اور نيسته د ټول بدن د اور نه بچ دي ټول بدن صرف دخپو خفوف په طلوب باندې عذاب ده کوم زله عذاب ده د خفوف په طلوب خنبیل اسلامي یغلي منه دماغو هغه اور خل دنیا اور نه نو هغه لګیدخ په پټلو او عدالته دا کپړای خټکیږي ور سره ور سره بڑا دا کپړای خټکیږي حضرت شاه سبخیر رحم الله فرمایو چې وجه دعوا چې ابو طالب سے نبیعرسالاتو والسلام خو پیار او محبت خو خپل ټول بدن بیرغړو نو کله به سر کینو کله به پوغو کینو کله به شاس ورو کله به داش پروتو ماشوم خلک په خېټر غړي نو داش په ټول بدن به نو چې کم بدن سره د محبت په انداز رسول پاک لا ګولل دي بدن له الله تعالی غذاب نو ور او تلو سره خو لګیدلنو نو شاسه فرمایل وي بدبخت کو پتا هوتا ته تلو پر به یک بار لگا دته یو زلب تلوب باندې نو دې غذاب لمخلاص اذ يتبا عمك الشيخ الا يجدك وجدك منذو تالرا ربك يتيما يتم فاوك إلى جدك ثم إلى عمك لن بي زائدك ترس انكسر ابيا ترس ووجدك زوالا منذو تالرا ازوالا امي امي بعلم فهد فهدا فغلمك القرآن تاتي ده قرآن غلل علوم درق للخان او دوئم ما امانا ووجدك زوالا امون دلعو تعالى زوالا طالب ده هدایت فهدا ناللہ تعالى هدایت درق تعالى ادوئم ووجدك امون دلعو اللہ تعالى تعالى زوالا امی نفهدا بکنناسا هدایت بیاستا پذری خلق تورکو او سلورم و وجدك زوالن انو دا عربك یونن دا انو لاغی نور پسی تاوی دا سو نور پرسک دا سو ون نور پسی انو جوړی دی بانی معلومو دا بانی بهس معلومو معلومو سر دی پانی دی طرف ته دی انو سارا کی او دغمون تیوی زوال زوال چه دا غلم در لار د پیدا کولو دا ونه. نشانه هذا پیدا کولو جهت معلومولو نو دغه سیم اول کا چې ووجد کزوالا امندلو الله تعالی, تعالی تعالی زوالن غلم الهدایا نشان د هدایت فهدا کن ناسا نو هدایت ورکستاپ ذریعہ باندې خلقو تا اوس عام مفسرین وای چې د هرڅ تدریخه بری په دې مرتب دي په طریقې د لفظ نشر غیر مرتب زک ووجد کعاله فامل یتیم دا قلم یلیک ک یتیمن سره شو خدا و اما سائلا دا وجده که دوالن بانه مرتب نده وجده که غائلن بانه مرتب ده او دا و اما به نعمت ربکا دا مرتب ده وجده که دوالن از مونگ پنیز بانه دا مرتب پترتوب دا لف نشر مرتب بانه ده نه غیر مرتب انو څنګه فا اما الیتیما هر هرچی یتیم ده فلا تقهر انو دبان غصم کوا نو دا مرتب شو قلم یجد که یتیما فا آوا بانے. و ساائلله او هر چې ساائل في الغلم دي نو فلا تن هر نور ټما نو دامور تب شو وجد كزاللا چې توم ب علموي نقدا دصمرره لغلم دررکه وما بنماتتي ر کا هر چې پنیمت درفستاري ف حدس نوتحدي بال نمت کا ا نو چې نو تتحدي بالنمتك د عمل د النبي صلی الله وسلام به داس مال خرج کو بهرین نغیمتون را ل 90000 دینار نو د مازیګره مال <سؤال> خام میست کی تقسیم کړ حضرت عائشه وی چې کور ته راغې نېمات یې چې حل <سؤال> فدارشه کور کې له خراج څخه شیشتا نېمارت یې چې هیڅ یې نشتا مرت یې هیڅ یې نشتا وفاتین ایمان بس لګیو برکت یې غوسکل نو بیا داسه تقدیس بن نیمت کو سوره الانشراح د دې تعلق د قبل سره ده چ دې کوم تصلي ده رسول پاک دا او غلا سبیل ترقي او ذکر د انعاماتو دي چې علم نشر علی کا سوذر کا آیا ند کلو کلمه تا ده پارا سوذر کا سنستا شرحناها کلو کلمه ده شرحناها زوز او وزعنا غن کف زرك او وزغنا غن تانا او زرك بوچتا یعنی بغدغن کا اش شرک و الکفر نو تولن لوی وزر دی شرک و کفر خدای رتان شرک و کفر شایبه هم لرسات لی دی نو پیغمبر چې څنګه پتاو حید پیدای دو سے پتاو حید بان قائم وی چه سنگا پتاو حید پیدای نو دو سے پتاو حید بان قائم وی غلط تے مذب ده حشوی یو چه پیغمبر نه یا شرک سادری گی کلا یا تے گنا سادری گی ووضعنا عنك يزرقا الذي أغبش أنقذ زاركا أنقذ زاركا لو كان غليك استعملاب لا ما تكروا قد تابا نبروت زك شرك مشرك بلا ما ورفعنا لك ذكرك اطور تكري مونطال بارا ياد استا فإنك تذكر حينما أذكروا تياذ كم زائد زياده الله تعالى علم دمشان چې ضيع دوله ش الله نو پس تصور سررازي محمدصل اللهلهصللم منغوايو لا الها اللا الله نور پس سررا او منغوايو ااش الله الها إلا الله نورپ سويو فإ مغل غسري اسران اطيك سرد تنګاینا وسران اولا آساني ده ان مغال غسرري سرد غ بنا تنګي بما آساني ده. نو معرفه چه مغادشی معرفه نو ثانی غین اولاوی اناکره چه مغادشی نکره نو ثانی غیر اولاوی نو دیو جنه او شعره وی چه ازاشتت دت بکل بلوا ففکر فی علم نشرا فغسرن بین یسرین ازا فکر تاو ففرا کلا چه تابان مصیبتو نزیاد نو علم نشرا کی فکر شروع کا اده دو مصیبتونو دو, مصیبتو دو خوشعالو میسکی یو مصیبت الله تعالی را کړل کرده نو چې یو مصیبت نو دو بخوشعالی در کئی فائضا فراغتا اکرا چی تفاریخ شی من الدعوة دا دعوة تا مخلوق نا نو فنصب نو فج تاید فی العبادہ نو بی عبادت شروع کا نو بس دوه خبری دی نو دعوة تی سا عبادت تی نو فرختا نفن سب نشورو کا عبادت عبادت او فایضا فرغتا اکلت فارغ شره دعوتنا نو فن سب نو شروع کای عبادت استحد فی العباده و الى ربک او رغ فلدا فرغ فتوج توجوهک الیه وحده لا اله غیره سوره اتیم ذاتت تمر صاحب صورت او دیک درید دلائل ذکر کای درید دلائل چې نبی صادق وتی نه اقسم د دې د انزر یم بوت فی مهاجر ابراهیم او فی مولده دا بابل خار کی دیری ان مونګه بابل خار کی کوشنو ګردیدو پکې ان ما مولا سبب ته ما دلته حضرت ابراهیم علی السلام قدمونه وراته قدمو. دا ابراهیم علی السلام قدم همای پدی لار بد شام ته تلین خو دغه لار ده پدی به تلین و تینه اقسم ده پا انظر بانه چه دا ازرغنیگی پا مولد د ابراهیم کې و زیتونه اقسم ده پا خونبانه چه دا زرغنیگی اپا فلسطین که انو فلسطین ارض الانبیاء ده و تور سینینه اقسم ده پا تور مبارک بانه چه زائد موسا ده نتین بابل ده زائد وحید ابراهیم ته زیتون فلسطین ده زائده وحیده چوده هزارم بیاو ده بنی اسرائیلو تا و توری سینینه و تور مبارک بانه زائده وحیده موسا علیه سلام تا و آز البلد الامین و دا بلد امین و دا خار امین دا مکیم و از زمین چه زائده وحیده تا تا انکا رسولون دا جواب قسم شده ترشتون پیغمبره لقد خلقنا الانسان تا چې سره پیدا کړي مونږه انسان په أحسن تقويم په أحسن قامه په خيسته قامت, قامت کې په أحسن صورت په شکل کې ثم ردنا او بیا مونږه واپس کړي دي أسفل سافلين أسفل سافلين ا غدرجه سافلی ته فتعوجت قامته وازمحلت قواهو قامت دا سری را ٹیٹ شی بدن را ٹیٹ شی اگر قوائی ٹول کمزور شی, شی نو بابا دیر اخا نقشہ پیش بابا عبد و رحمان اخا نقشہ پیش کرده دا چه خایستم خوی طور کو دے شی پا پی رائے کے سمقا متوی کوگ لرگے شی پا پی رائے کے اولکا شمد سارافتاب دا هم بے هم زیڑے شی په پی رائے کے کس اخری لکا زار نازمی گی نس سکل نس خوړې سی په پیرای کې او مړلا خد پس د مرګ بیا ژوند دی سی خنشتدا چې سوک ظلمې سی په پیرای کې یو طرفته سر رېګ دی بلخواد رومي خپل بل بدن تمام پر دی سی په پیرای کې او رحمانه پیره حتیا جزیدا کورستم وی زړپې سوي سی په پیرای کې نو دا درجه د اسفره ساتل ایندا الا الذين استسلام انقطع متصل انا دا بیا په کار چې مؤمن سړي دا غنم لاټی دې نه قوا مزمهل کړي حالانکه دا طبيت قাজা ده ځکه استثناء منقطعه ده لكن الذين لكنا کا سان چی ایمان راوړل دي و عملوا الصالحات هغه عمل کړي د نیکو فلهم دوی لپاره اجر دي غیر ممنون غیر فرمایو کذبکا پس سش مو کذب جوړ کړي تالر بعد پس د دې پس د دې مشاهاداتنا بيدينه د دين متعلق نو نه متعلق یا اسلام نه یا روز جزا دا دواړه مراد دي الی صل او ایا نه د الله تعالی به احکم الحاکمین خو حاکم د ټولو حاکمانو نه غا حاکم د بلا هو کذالک دی ښا حاکم دی سوره العلق دا اولنه سوره ده د نزول په اتباع نبي عليه السلام باندې نازل حضور عليه السلام و ما ته فرشترا له په شکل د انسان ذات یو یری دم ما ته اقرا اول ولا حديث ته بوخاري کې مفصل ما ورته زلستون کینم زور الیکو بیا یې اقرا ما یې لستون کینم بیا یې زور دریم زل بیا حتا بلغ مني الجوده دمره زور راکه فقط تن ی سالسه حتا بلغ مني ال چې انتہی زور هو خشیتو على نفسي په ځان چې مړم نه انو دا دا ایتونه دا یلاتو وی اقرا بسم ربک الذی خلق د دې صورت کې مضمون په اتباع اول خبره دا اقرا بسم کا چې مزامین د قران ورسوه او د کې استعانت دا الله تعالی نه وغواړه او دا زکه چې خدای درسره درې احسانات کړی دي یو دا چې ردمه منجمید نه پیدا کړې او دوی هم دا چې تعلیم بالقلم ور کړی دي دا یې نها مات درسره دي او تعلیم درکړی دا هغه شی چې ته په هغه باندې نه پوهېږې بیا کلا ان الانسان لا شکایت ته د انسان چې ګوره انسان سره ددی بیا هم د خدای نه بغاوت کوي بیا ادا اداکل کوي با عص و لذکر کوي چې کله دی مالدار شي نو باغی شي چې کله دی مالدار شي انه باغی شي وکذلک جهلنا فی كل قریت اکابر مجرمی ها انړو چې کله دی مالدار شي انه باغی شي او بیاسه سکه خلکم د دین نه منکای نه په خپل خیر کای زمانی زماني کو زماني کو حدیثه محترم تپت انا 100 ور ور سړیو انا غوې دا عجيبه مخلوق سره د مونږ واسه ترا نوې په خپل جنت ته ځي او نبر جنت تفریدي کای انا الله تعالی وای چې دا دغه سړی دا نه په خپل جنت انا بل جنت تفریدي بلوم ته دین نه منکای نو الله تعالی وای کدی په سړی تو پلار لغ سمره خبره به او خدای ورته رستو بیا تخويف ورکه چې داس تا مقابله کې دا و چې ما سره فوج درنه خدای وې تاسو سره کم ده د ټولي فرشتي ستا فوج دي اقرا باسم ربك الذي ول ولا پنام درب ستا الذي يا الله تعالى خلقا خلق الخلائق كلها چې ټول مخلوقات پیدا کړې دي خلق الانسان فضیلت به انسان دي تخصيص باندې تامين مو جب د کرامت تلقت کرمنا بني ادم پیدا کلی انسان من خلق د وین منجمیدنا اقرا ولا و ربک الاکرم رب ستائر عزت ونور کون کرے آغا الله تعالی چه تعلیم ور کڑے قلم بانی تعلیم ور انسان تا آغا لم یا علم چه نه پوی د پد سابقن کلا کل کلا ان داس, داس ان کلا کل ان نو د پکار ولا بغاوت إن الإنسان لا يتغى حتى كثر الإنسان لا يتغى سر كشيكي الرأى هو نفسه جزانو غوري استغنى سوار غنية جده مالدار شو إن إلى ربك حتى كثر رفستا الرجعى واپس ده عرأيت كنت تعلم وإلا فستمي عرأيت إن كنت تعلم وإلا فستمي كتا تا بتاينو تخبر رأى ما نوارنو ارئیت خبر راک الزی داکس ينها چې مونای کی سوق غبدن بند مسلمان ازاص ولات کل عبادت کی ارئیت دا تا کی درلواند ارئیت چه خبر شه انکان غللو ده که ویده پیدایت بانه او امر بیتقوه یا امر که پیتقوه بانه ارا ایتا انکذب و توله اخبر را که انکذب و توله که ده تقذیب که ده رسول و توله و اغرزان القرآن و اعراس که ده قرآن نه علم یعلم, یعلم آیا ده نده پوی بی الله اللہ حیرا چه اللہ تعالی وینی دلا پوی ده پو د خ دا کفرې کفره غیناد دی یامو ولاکن کوفره کفره غنا دی د پوهي خو کفرې کوفره غینات دی. کلله داس نه د پکار کار لا الله میت خدا و قسم دی که د منه نه شو جاال یاد دی. لاله میانت قسم دی ک د منه دا ننسپغان کتابت دسې منقول دی کنی دا سر کې نون سره د. لَنَسْفَغَنْ بِالنَّاسِيَا لَنَاخُزَنَّهُ لَنَاخُزَنَّهُ أَعُبَنِ سُدَلَلَا بِالنَّاسِيَا دَ اُچْوَلِنَا نو دي دانا جسريني سي نو بس تنگ والاري ناسوية تن کاذبة تن او اچوالي دروجن خاتوية تن مشرق فَلْيَدْعُنَادِيَهُ فَلْيُنَادِي آواز ديوك عبادت بانه انو سجده پا دے او سوء القدر دګه بیان درده چې الله قران په خپل کرم نازل کړی ده انزلناو انزلنا تاکید سره موږ نازل کړی دا قران په شپه قدر کې وما ما ادرا ک ما علمک 100000 عالم کړی تعالی ما لیلۃ القدر استفام د تعظیم شاند چې سمره عظیمه شپه شپه قدر لیلۃ القدر خیرون شپه قدر بهتر ده من الف شهر بزر میشتو نه عبادتان زکا دی نزول در رحمت کی گی لی مناسبتی بی نزول القرآن تنزلو الملائکا ارا تنزلو تتنزلو ارا کزیگی ملائکی ور روخ و جبریلی امین فیا یا دیش پا که بی ازن په امر در عبد دوی من کل امرین بی کل امرین پا هر امر بانه سلامون هیا سلامون آغا امر چغه ورو سلامتی یا بایسی هيا ا دغه شپ حتا تر دې پوره حتا متلی الفجر تر خطو د سبا پوره نوش په قدر مان خام نه شروع کیږي اتر ساره پوری د پک نیچي او پلکی او بیا وني پريودي دا زوري نه پک نه په پلکی نه په وني پريوتي عطا پامل نامه کې با ثواب الله لکري چې کتب اور سره موافق راغلي نو په دې کې ادراکوم شرط نه لري چې سړی ته په ادراک کې جن ده چې ماش قدر لري خو بس دے دے رجوع کسی پاسی د خدا عبادت کئی نو دے کشپد قدر دا نبی اسلام السلام ویچ دا پر رمضان کے دا خو بس یوشپد دا سامل ورسر موافق را غلق دے خواه سورة البینا دا شکایت تیرین آدھا کفارونا اصورت من قسم دے دو دویسوتا یوتر القیامہ او دویم بیاد آغازان تر آخر پول لم یکن اللزین کفرو من آل کتابی لم یکن اللزینا انو آکا سانچ کفر کرو من آل کتاب دا آل کتابونا دا مشرکانونا منفقینا منقیدون کی منتنعینا منفقینا منقیدون کی حتا ترد پور تاتیوم البینا شراشدی تا شراش بیان واضح رسول من اللہ دا بدل لے یا بیان دا بینا بدل لے یا بیان دے نحوی اعتبار رسول من الله شيخ رسول جانب د الله تعالی نه يتلو چلولی به صحف المتوهره صحيفه متوهري قران دي فيها كتبه قدس صحف المتوهره کې قدس صحف المتوهره او کې كتبن معتدل احكام معتدله دي احكام د هر ميدان حكم معتدل نو داقيده حكم معتدل د عبادات او معتدل د مناکحات او خکم معتدل دل او ورپسید معاملاتو. خکم موت دل او ورپسید احکام سلطانیات. خکم موت دل او ورپسید جنایاتو. خکم موت دل او ورپسید مرافعاتو. عدالتی نظام. خکم موت دل او ورپسید سیرو بینو لقوامی سیاست. د ده خکم موت. الله تالیه فیها کتب قیمه. پدہ قران کې احکام معتدل دي او دوی معنا ما یاداله چې فيها پدې سره هم تو هغه د قرآن کې کتب قیما بیان الکتب السابقه د سابقه کتابونو د اغیب بیان دا پکی. نو دارا. چلوان دا کی. سمر دی پکې نو معنا یاداله چلوان دي آسماني کتابونو کې سومره بیاناتو هغه یوازې د قران کې موجود دي سره د مزيد چې کزا پدې مون تاس ته زابې تو چې کله سورط پاول کله لفظ د کتاب راشي نو معنا داړه چې صورت کې باغ مزاميني مخکي کتابونو کې او چې لفس د قران ناشي نو صورت کې باغ مزاميني کتابونو کې نو چې لفس د مبين راشي نو دلایل به نقلي وي پکې او چې لفس د حکيم راشي نو دلایل به عقلي وي پکې لم يكن أ... أفيا كتب القيمة وما تفرق الذين الدل دل نوشو آكسان ورقشو ورط كتاب مگر پس ناغ جاعتهم البعين ورقشو دوية بيان واضح فتفرقو عنادن دولي كي ورطا فتفرقو عنادن ذكر قرآن ممت يو فكر راك اول نا آخر پوري چرا تفرق بدين كي دي بان باعث سر په عناد بخوا دي بان باعث سر په او کم هر مناسب اغه زیندوره وسیکه چې دازو مایسته حد دی او د بل د بل بل ملاحظه بې انتخاب او بل تکافر نه وي نو تفرق بنی پک نه مسله کې به یو بل سره اتیادي اختلاف وي خو ډلې ډلې او پکې نه خدا ولي وي او بل کافر انه دا د لپاره وای چې گویا خپل کې یو بل سره غداوت ته ځه ما الله تعالی به اغه مليان پرای هدایت را ولي ښه ما تاسو ویلې چې د د تفرق مایه بنه جوړیږي ښه خلق به کا مسلمان وي کافرانه کوي به نه چا ته بدانه وای چې ته کافر شې او ورته وای ته مسلمان یې انو داسې حکمت سره شداکار به غلط ده داسې حکمت سره لکه هغه پیر سيم سره چې مولا صاحب څنګه کار کړو هغه جوړي ملاحظه خپل استاجي پټکې دی وو خو ساقل نه کوي او کار تخصص وکړه نه هغه ورته ځنه کو نو جوړه راغې ته انو یو پیرو ګومره نه غو مات کې غوا تاړلې و ان جوه ورې تړلې و ان جوړ د مولا څو ځدنه خو برداشت وکړ د جمعات کې غوا تړل روان دي کنا نو به جوړې خو ځده موقع محل ته کتل چې دا خلکو په پیر سي بيمان نه ورده ان جوړي منبر ته پاسر او تقریر شووره او په تقریر کې وی په تقریر کې وی ګوره دا دا ستا دا پیر دې خالص ملحد دي دا ګوره جمعات کې غوا تړل نو خلک پر آپاسو ویو وی پیر څه ته ملحد و لکه پیر خپل مریدانو سم یقین میګل کني یقین انا الا <سؤال> طلب من د ګمرهان پیران نو ساتي اکابرين علما ټول پیرانو زمونګا بزرګان شاولی الله سب لوی پیرو مجذل فسانيت لو پیرو حضرت نانوتي سب لو پیرو مولانا مدني سب حضرت شيخ الهند سب مولانا احمد اللهوري سب حاج صاحب تورمزه حاج صاحب محمد امين دا ټول زمونګا اکابر لوی پیرانو دا دا اوليا ولا خلقو انا ان اوس له هغه دانا روا کړو انا له پداره اخلاص نو ويوو نو دې استاد نړیوال امام مسله بیان کړه او خلک وواله ما غوړته مسله بیان او خو زای زای تا ګور کنا او په څه کې بیان وا انا د ورته یو څه غوا تاړلو کال تیر ک نو کال کې ورته غو فهم ورک انا چې فهم ورته ورک نو دې بیا راغې ماږي جمعات کې بیام د پیرغه عمل او جوړ بیا په منبر نو تقریر شروع وک نو تقریر کې وی پیران اولیاء هست قدرت از الہ او تیر جستاباز ګردان از زره د اولیاء ځان له یو مقام د استادو دا ډیر لوی ولیده ده دا لاټرسي ده لیدې لوی مقام مالک ده او دا پیر صاحب دومره محترم ده چې د دې غری مبارکه یو وخت مبارک خاصره ني دا ټول مشکلات بحل حل کیږي نو منبر مې خبره کته کړه دا پیر صاحب غری ته لاس کوه او یو وخت تیر او شو کوخه کولې کوستر سره یو لګو او مال کې داس غن کا جیب کې احترام سا. نو کوم خپل مریدانو ته چې پتو چې مولا سې بو چې پیر صاحب د غری وخت کې دا دومره لوی برکت نو ای پیر صاحب برامن دکړه پیر نو چاته سر وللو چاته ګیرو د خپل وخت ښه د خپل بچا نه پته ولګو ایو ته پیر څه مرشه دي وی پیر څه مرش نه ورته ملګری زه ته هم څه نو دا تاسو هم عقل ځان نه بخسکی چرغان نه جوړوي که انا و ما او امرو اذ امر نو شوی فی کتبهم په کتابونو د یکي مگردا چې عبادتو کیدا الله تعالی په دې حال کې چې خالصون کی الله تعالی ته الدین العباده خنفاء خنفاء راجعين الى الله ورجو كون کي باي الله تعالى تا ويقيم الصلاه اقائمي بمزور کي ب زکات و ذلك الدين القيم ادا د مقوم ذلك الدين القيم دا دین د مقوم ان الله زینا کسان چې کفرې ک کړی دال کې تاب او د مشککانونه په اور د جانرم کې می شبی دی کې او لا کوون دغه کاافان شرول بریا نه کاره د ټول مخلووقات دی آکسسان چې مالې را وړی دی او عملې کړړی دنی کو دغه کسان خیرول بریا ب د مخلووقات دی بد دره دوی پنیذرب د باغونه د قامتدي چې بږي بد لاندې دغې نه نیرونه همې شبی دی کامشه راضی شوی د الله تعلاره دو اور ا ذشویر دی دا الله تعالی نا ذلک خشی ربا دا جنت دا هغه چاله پاره چې ریږي هغه رب خپلنه اند رب نه هغه چې ریږي چې خدای پیژني نو الله تعالی دې مون باندې خپل ځانو پیژني الله تعالی دې مون ته معرفت نصیب کوره سورہ الزلزال دې سورۃ کې محض تخویف دی اشکوال ودعناد د دنیا خدای یې چې داسې غضب را روان دي اضازل زیلت عرضو ل زاالله او کله چې اجله کولی چې زممکه ل زاالله نو مفولی مطلق کله مضاف نهواقع کېږ مفول م کله مضاف نه واقعې کي دی واقع ل اضاز لت ارو ل زاالله وصفې فاده اضاز زیلتیل ارو ل زالان کاملا او کله چې اجره کوی شي زممکه په کامل جه کولو چې دینه وړاندې دا څه ته ځکه کېدلی نه دا انه دا به قیامت والا چې دا حکومت کوم پیمانه له ګولې دي نو په دې غا زلزلې په ایمان کېږي نه دوي پرې چر سکیل باندې 0.5 او پرې چر سکیل باندې 0.5 وا ان چې په 0.5 نه زیات کېږي نو بیا بذیره ورته ځا بیا خلک مره انه دوي ورته پیمه الله تعالی وې قیامت زلزلې دا څه چې په سکیل مې اذاز زلزلۃ الارض زلزالها اچھے کلمہ جڑا کولیش اسما کا کاملو کامل جڑا کول سرا واخرجت الارض اسقلها انو دمل منو دلمنو ته مونږ معذرت کو انو معذرت ورته وکاو چې دا ډیر قران وردی به خیر لپاره پریښو دي چې دا خیر هني طالبانو هدا ټولو مرهم دغه تیر کړه طالبان هر روز دغه تکلیف تیر کړه دغه تکلیف د قران لپاره هر روز نه تیر کړه سارنا سویدي انو په یو بجې پریښو دي بیا په دو بجې نار سویدي انو ما ځګر منځلای پری خو دي او پروقم ټوله رس کې نو لې ښه پروقم ورته چې قرآن مليځ کې دوداسه داده نو دو تاسو د ورځې په دیمیاس کې قرآن تنه بس داده بخنه ذریعہ ده رسول پاک وای چې خدای خدای باندې چې پر ورځې کې ځان اونې بخنه در پر بل گنجائش بیانسته ښه دې بیرو خدای رحمت نل لري نن به مونږه ان شاء الله د میفال کې د بزرگان علما راغلي دي د طالبانو ته به سندونه ورکړي هر ډول به دعاګانې غواړو د الله تعالی نه چې والله تعالی مونږ بخامه ښه بخې صبر وخت خامه ښه بون بخې نو زګه چې مونږ بل چاته وشه بخې به خو تا ته و چې بخې به مون سبا که تعالی ته به مون بخامه ښه بخې یو یوس انا د شپې دغه سي دوه کول ماو بخه او یګوره خبر باندې کو پوسو کنه ما او بخه انه بیا ورتویل وی ګوره دا ګوره زه ګپ نه کوم ځدی خبره ته سنجیده ویو مې بخه خامخا مې او بخه زه کوي کو دې نه په قلم نو 100 اس نامو له بلغر ککې انه مونږ خو خامخا بخي مونږ بالله تعالی خامخا دا ټول جنتونه مونږ د دا ټول دوزخونه کافرانو له جوړ کړی دی که انه مونږ دا غواړو الله تعالی له کافرانو مسلمانانو چې دوزخ تلاله شي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض عراو بباسز مكا اسقالها دفائنها اغا دفینية وخزينية اخبالي نو كده زلزلينة ده اول نفخي زلزل مرادو ده اول نفخي زلزل نو صرف دفین مرادي او كده زلزلينا ده آخر نفخي ده جوندیکول ده انسانانو زلزل مرادو نو بيابا دفائنو سرا وموتاها تتاويلو بكيلا كوي چه دوية ما نفخي وآخر جارت الارضو أسقالها وقال الانسانو او اوهي انسان مالها امالها سري ديزم كيلة چه دا عمله وك يوم ايزن تحدث واخبارها دا يوم ايزن جواب ديزا دخا يوم ايزن تحدث واخبارها اپا دهو رزباني تحدث وبياني بدازمك اخبارها خبرون اخبال حالن ددي کېفیت به داوي پهځان بیا نه ربکه چې ربستا او خاله ارهه بظالکه ستا خدای ورته دا حکم کوې دا سره او باسه یو ما ځل په دا او رضمانې یخ درون لاسوو یخجوو راضې به خلک تاتن ګډ وډ کا نه هم جرادونمون په شیر لیلو اماله هم چې اوښدلی دوی ته عامل د دوی ف انګوره الله تلار ځې و ایرات لامال نو تا که به سر پهې جززاو ه ستا عمل بلون به تا ته خیخه نوس الله تعالی ته پته شي کومي طريقې سره به خو ها سر کې چې سوچات راغه عمل خی نو ویډیو کې ست ورته و لګي صاح وي دې ټيوي ته ګوره دغه ستا حرکت دي که نو که دان دا کول شي چې ستا د عمل حق محفوظ کول شي نو الله په دې قادر دی چې ستا د عمل اصل محفوظ کوي الله په دې قادر دی نو دې وایي نه سا زکر کئی زائفت ہے قرآن؟ ایرات العمال لیو رو چې ہون چه او خودلش دویتا آمال لدوی فمئی عمل انو سوچی عمل کئی مسکال زرلتن پاندازر زرے خیر اندنے کئی یرہو انوینی بدغ عمل اینکار بتئی امدشی کولی نا انتباغ العمل وینکاسو ہو فلاسفہ مستقل باب زکر کوي چه ستا لاس سور حرکات کری دی کې لاسو کی کسٹ سیوی دی اچه اخ اخ پوګیږی که نو تا نه بزن لاله تا وی سی ار جوړیږه ځان لا بده نو وی سی ار دغه ټول اعمال بده ښکاری کیدرته انکار ووم نشو کول و تو کلمنا اېدی و من یعمل سوتی عمل کای مس قال ذره الان ذره یو ذره شر اند ناکاره یرهو ان ویلی بدغه عمل ان نبی رسول الله ته د باندې ساده سړی راغله د کله میرے د اخر ډیر خو ایمان ډیر مضبوطیخه ان امر خاريان چې دا ډیر لالیاني د بیرسره عقایده په بیرسره م چیرخانی کوي خاط نو بیا ودای چېلی لازم وهي تا نو یاره یې سره عقلم نکنه مونږه چرچون یې تاسو د باور عقلی ته نم زیات بے عقلی تاسو د باور عقلی چې د خدای پیغمبر خبره ته تاریخ په عقل په ایمان د خدای او پیغمبر خبره ستاد عقل پرنج کې راځي دا ډوره وړه خبره کومه ده به وجنه کې تسلیم شرته چې منی انو یو باندې سړې نبی عليه السلام ته ځي ما ته خص بیان وکړ تقریر را تاو خیر را تاو نبی عليه السلام یو صحابي ته یو ورشا د دغلتکین او قران ورته بیان کنو خو عربي سړې ده عربي باندې په خپل پویږي تفسیر ضرورت ورته وره صرف مفهم باندې پوښي نه وکړي کینو دا سورته ورته شورو کو سورې زلزال چې داسه بسمکه وړل کی ان چې دا یا تونې وي چې څوک عمل کوي په یو زری د خیر نو ویني به یو زری د شر انو جوړې دې باندې سړی دا ورته ايو حساب الله وعلى ذر خو يا موسر ذر ذر حسابم کوي انا هغه ورته او خدای دمسوي نو باڅه هغه صبر وګواځه وي حسبي هذا بس ما له دا تقریق افیده زه نور مسلين اور نه غره لدی دي انا دې دا صحابي دا خو نه بيره سلام موظف کړو انا دورته نه نه کینا زو بلاتات دوه غنټه تقریق کو ناغور تفسیر ختم دي هټو سورته نور پسې تخلاصم انا ورته هغه یې نور نږد کو انو دیدا دا د چرخانیو نبی رسول الله ورته خیال شو نو ورته سمسلو شو ان هغه ورته ویل جي دا خو ماده ته سوره زلزله سورج سبق نه لانجه جوړ شو ان چې دا زې ورته فهمي عمل مې سقا وې د تپوسو کو چې خدای بر زریصابم کوي نو ما ورته خدای دغه څه ویل د سادر پوهه واچو چې بس مال دا ډیر د نور نه یادو د نور نه یادو ان جوړي نبی ا ا, آ،, آ،, آ،, آ، نبي عليه السلام ورته وي دې سو وي وي دې وای چې دا مال نبي عليه السلام ورته دا هو فاین نو قد فقهر الرجل دوا دې په دین پوي شخه دې تت اوره سيده خبر ا باندې ځان پوي چې معنا دا چې زما کم حرکتی کم زايي او څنګه کوم خدای برا حساب کتاب کوي نو بس تاسو په دې خبر ا ځان پوي کوي چې عمل هغه حرکت چې صادري دي د انسان نیک او بدوي جماعت کې وجره کی بازار کی دکان کی پٹی کی پلا رہی پر بس کی پټانګه کی په دفتر کی په حکومت کی په عدالت کی خو چې کم زیاده نه کوم را کا عمل وی، او خدای وي عمل چې دې هر سده نو دا بالته ګوري خو اپ دې بتو مهاکبه نو بس په یو خبره کوم ځان پوي کو نو ماتو ګوري بیا مونګه دا او وایو چې نجی نه ټک د جمعات کې به دین کو او بار تجارت کې دیکھ او مونگا آزاد یو جمعات کی با دین کو کې کیو مونگا جمعات کی با کو سیاست کیو مونگا جمعات کی با دین کو عدالت کیو مونگا ایت چرطہ با آزاد می دگتو در سبل قرآن و سنت په بانے کی کې یا قرآن رہ گلے دیدے دی سورہ الغادیات دیکھ شکایت تل ظلم بے کفارونا او خدای اسونہ گواکای پا دید د تعالی لپاره ځنصفونو کې نه ودی ځان مړی ازستا خالق يم ته پیدا کړه ارس د لر قوم کائنات د لماتابې کړې دي او ته زما ډیر نه شکرې ښه نو الله تعالی وی بیا پکار دې چې افته مونږ د جرمیلې سترونه لګو ښه چې وګوره خپل مالای دور تابې هر څو خپل مالک د لپاره دور کافر ولغادیات زبحر اقسم دې الغادیات الخیل المسرعات پاگه مند و اونکو سنو بالی زبخن یزبخن زبخن چه را چیگی دا غی خیطه پڑا دو ساله نو از سلاسه مند و از پی تازی نو دا خیطه اک اک اک اک نو دا دا از پی پس دغا سنا مشغلات نار چه بسری سن کده قدخن یک دخن قدخن چه توکر لگه نو د شپی بتاس پا کتری چه روان یا دو وی. نو دا, پس دغا سونا نو دا خپل ګټل راخه چنګاری تیوزي افالم غیراته پس دغه سنا چې حمله کوو کې په دشمنانو باندې صبحن په وخت د سبا کې نو د سلفو زمانه کې د ټیمکو نو ځای او سونو او حاضر کې ټکنالوژی اغیر اسونو د رساله په ځای څوک اوسم د ټیمکو نو اغیر تر سالوي اپ خوابه دا سنا اغیر تر سالوي فاسر نہ بینقال فرافعنا پورته کړی په دې منډ باندې نہ کان د غبار فواسط نبی فدخلنا منوت به فواسته د دیگر د غبار باندې جمعل مغسكر العدا د دشمنان او لشکره تا حالان کی وینزان اس گذر ویني چې رغش ما مړی دا تور ما ګور دی کوګور کوچوان به هغه ولا یو زل دا واګی رخصه کی نو بیا چې کوچوان اس اساس لاس پرته کینغه زر در ستوي نو مانانه دا چې په خپل ضرر پوي په خپل تکلیف پوي هر ډیر کما کړل خدا دې کوم یو بنخ کاری وی خوار تنخ نو تو خو له وی ور کو دې ورته ور کوشي نو ماخینه به یو سړی نیولې دوخ پونه هرڅونه یبل سړی تی را کويخه نو علاوه باغ او بوت کو دې دي زکه دې په خپل ضرر پوي دي چې ور کوسوم دې او بوت وی خوي خ کاری از نه سړی سړی و بي ګور دې په خپل تکلیف پوي انو انو اسنپو یي پخپل کړه اخو بیاچون چېونکی تی مالک و بو ورکه دوړای ورکه خوراک ورکه جنا نو الله تعالی وای تعالی پارزان مړی تاده پار ز... او ان الانسان لرببه لکنود تا کې څرا انسان لرب به درخپل لپار لکنود لکفور ظلم از مونږ له واده مو ناغه بل دې له ترجمه کولا و دا کنود پورتو کې مټقورت و چې انسان خپل رب د ډیر مټقورت دی وله هو غ لاذاکهله شهید او دا انسان غ لاذاکه په د خپلمهته کوروای بانندېله شهیددون ګوادي عملنځکه د عمل ټول په زد د الله رواندي وله هو او دغه انسان ل خوببل خیرې په محبت دمال کېله شدیددون ډیر سختې اوفللا یالممو دی نه پوږي ضا سره زا چ کلاخ کار کرسی هغه چې قبرونه کړي و خسلا و ازهرا اخ کار کرسی هغه په صدوره په قلوبه چې پوزلون کړي ان ربم تا کې سرب دوي بهمد پدوي باندې یوم ازن په دا ورځ ل خبير خبردار دي سوره القارعه دامتخويف ته خو هادیات کې شکوا ذکر کړه ندې کې ورپسې تخويف ته او زلده ای فرق دی پر سوری زلدار کے وی خالق با قبرون نراوزی ادره که لگا ترقیده په داخلو کې به کال فراش مبسوط داسې خواره لکه پتنګان چې رږي او ثوره د ځال چې وي اضافو مزلت مکه به ولکو لري او دې کوي و ته کوونل جبالو کل عین المنفوش چې زما که ولکو لري حلونه غرونه آتش فشارې و کی نو ټول به داسې والوږي داسوبه وغرګتل چې کله بیا د آتش فشارې و کی نو لکه د مالو د فشار داسې برالوږي او زلزلې راځي د غر د آتش فشار نه تر سن راځي د غر دا دا تیزپشانیونه دا بټو راته تیزپشانیو کې ځکه دا هر یو لاندې مواد دي او غوډه په عين برابر وباسي کور دا ساينس سره ثابت دی شاید ملي یو غرب هم بیا تیزپشانه پاتې او دا تیزپشانیو کې نو دا غرب بیا به ییږي دا غرب بیا اولته اولته پهジャパン کې او غرب هغه به درې رسول صاحب ولا زه خار غیزر در ورته خار کې غر را تیزپشانیو کو په داسهویلیش ور روان سره کرد لريابخه ور لکن نو دا الله تعالی نه مونږ دنیا کې چې زب بسنګ قیامت کې دا عمل کوم دنیا کې هم کړکړو دا عمل کوم زری او د وزن ثابته کوله القارعه ملقارقه او سرهم ترقیداله چې هلته وي چې خیر بوویني اشر شر او دلته وي چې فر عیشه خوشاله کې وي او دابل سره و فمه هوایه القارقه الافته التي تقرا القلوب آفات اغا چې ټاکې ژوند د انسانانو ملقارقه سره دغه ټقون کیفیت و ما دراګه ا څه خبر کړي ته ملقارقه چې سره ټقون کیفیت يوم يكون الناس تا یوم تا تي ورته مقدر کوي راضي به د آفات پاغ او رزمانه يكون الناس چې شبه خلق کل فراش مبسوطه په شاند پتنګانو ترغو خورو ورو وَتَكُونُ الْجِبَالُ أَشِبْقًا كَالْغَيْمِ الْمَنْفُوشِ كَالصُّوفِ الْمَندُوفِ فَشَادَ غَوَړَيْ چې ډਿੰډت پډਿੰډت باندې وای اوانندافه پډਿੰډت يو داسې الوزی فَأَمَّا مَنْ سَقَلَت مَوَازِينُهُ ۚ هَرْچي هغه سوق دې سَقَلَت جِدْرَانُشُ مَوَازِينُهُ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ أَعْمَالُ صَالِحَةٍ دُ انُديبا فِي عِيشَةٍ پَجُلْكِ رَاضِيَةٍ حَسَنَةٍ تن خیستا جوان بیو اما چې اغا سوکتی خفت موازینو چې پکسو آمالو سوالحا آمال سوالحا ده ده فا امو فا ما واؤ او نزاید په حاویتون هوایهوی په مانا د سقطا اپا مانا ده دا حلکرازی نفا امو فا ما واؤ نزاید ده حاویتون یو حالکاو مسکتا ده وما ادراکا اسشی خبر کری تالا ما هیا ده پکر سکتی ده ماهیا چه څه شه ده هاویا نارن اور ده حامیت شدید الحرارت ډیر ګرم ده سوره تکاثر د دې زینا سوره اعلی اعلی پورې د دې زینا سوره الکوثر پورې تعلق د رضوان سوره اعلی سرا په تزهید من دنیا کې چېرې دنیا د محبت نګورې بچ کی بیا الها کو متکاثر شکایت دے. کاللا زجر دی او تکرار د صوفت علمون ده پاره تاکید ده او بیا آخر که تخویف ته الهاکم التکاسرو اشغلکم مشغول کرده تاصلا ات تکاسرو تکاسرو الاموار ده مالونو دیروالی مشغول کرده ای اوزگار نه یه اللہ تعالی انسانان تاوی تاس اوزگار چرته یه ماتا تاصل لگی ای مال گتای الهاکم التکاسرو مشغول کرده دیروالو ده مالونو ات تفاعل تفاثر تفاعل نو الله تعالی د انسان طبيعت ذکر کړي چې دې برک نه لګېد د مال په غټلو کې بل سره مقابله کوي ځکه تفاغل کې مشارکت دی چې د ډیروالي د مال کې تاسو یو بل سره دوړ لګوي اتر څوره وخت لګې دنیا غټي بریک پکې نشته حتا ذلت مول مقابر فردي پوره چې تاسو ملاقات شهید قبرونو سره حتا تموتو لسته پیسې غټي ترا غروځي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رمو ابن آدم و في شبو فيه خصلتان إنسان بودا كيجي الدوخ دا فاك زواني كي وقوي كيجي الحرص وطول العمل يو دا دنیا حرص او بل اقده اقده منصوبه نو دا بوداوالي طرف ترواني را حرص زواني طرف ترواني الهاكم التكاثر حت تازرتم المقابر كلا صوفة كلا نه د په کار داسې سو ف تعالمونونه زر د تاسو پوهشيسم بیا در چې نه ده په کار داسې سوافت تعالمونونه زرده چې لو تالونه نه ده لو تالونه غم یقینې او کچرې تاسو پوه دی غمه یقینې او په غمی یتینی سره غمي یتی دا غلم دی چې موجب دد شو پرونویلله شو درېوا مرات المکی. المليقين دلائل اخبار وباني بناوي او مساله حق اليقين كدارين اليقين دغه مرتبه دعين اليقين ها چې مؤيد دي په مشهادات وباني او مساله حق اليقين چې سړي په خپل دغه مرحله نه ورتي ن کلا لو تعلمون ک چرتا سو اعتقاد درله علم الیقین کوم ب... آ... اعتقاد اعتقاد ده علم مت... مت... یقین چې په اخبارو د شعری بانه مت اکتفا کړي وي په اخبارو د شعری بانه مو اکتفا کړي چې الله سو وای ټیک وي او پیغمبر سو نو ک په دې یقین کړي وي دا مرتبہ علم الیقین د سره سره سر په خبرو مانی کلا لو تعلمون علم الیقین لما الحاکم التکاسر جوابا دغريقه جواب الرعوبه س لا ترون الذي جوابنا له لا ترون كلام ابتدائي لا ترون تلك شيء لا ترونك دالام ابتدائيه لا ترون الجحيمه لهم بي لا ترونك لا ترون الجحيمه, الجحيمة اخام خابتاس وني دوزخ ثم لا ترونها بخام خائن اليقين ومشاهده وني اليقيني ومشاهدي ثم لا تسالون ابيا بتاسون تپوس تا کول شي په دا ورځ غنين نعيمه د نعمتونو سوره العصر د دې تعلق له دنیا سره او د تکاثرنه چې دا تاسو د مال د منډه کې ولې لګیایي د زمانه انقلاباتو دې طرف ته متوجی کړیږي ښا چې دا, دا کوم دنیا ده بغیر د مال کار نکيږي د خلکو دین بدل شو. عوام پری دې زمونږ مليانو هم دین بدل شي د الله چې څ مخلکو دا غیم دین بدل شو. چې بغیر د پیسو کار نکيږي بغیر د پیسو کار مې د اردن وزیر او کافو. ما سره ترابلست کې ملاو شو ناغه د عالمانو ذکر کوو د علماو فضیلت باندې له خبرو انو پکې یو ذکر وکړو وي انهم للناس کلم الحل الترام يصلحه چې د عالمانو د عوامو لپاره دا شي لکه ورو د لپاره مالګه نو ورو ټول لذت پس مو وقوفته نوکه نو دا, دا مال ګټیکوی او ورو ته دی نو قروډای به د قرانکوی اکه دا مال گسخا شی وی او دا ری به ورو کی واجول نو ورو نه به لا ګرځي ښا ناغو چې دی وجه نبی صلی الله ته چې فساد العالم, العالم. چې عالم کفاسد سی نو ټول عالم به فاسد نو الله د علماء د فساد څخه خلاص کی ښا الله تعالی دا عالمان په فساد نه مختلاقه اند ټول نړی په ساده ډول چې دا umat لمونګه په یو یو مسله په دوه دوه مسلو جګړې جوړي لمونګه مفتي شوی multiplicity وایي و سوتو وې د قرانو ترجمه کوي کنه ان وې د قران په ترجمه کې بس ځان ځان لایو یو کس برغنده کوي خو د دو مسلو اصل د نو ټول قران خلاصې او دوه درې مسلو نه ونځي حالانکه دا قران, قران مونږو دا, دا عالم جير کتاب دي او تاسو واورید اوله ترجمه یو خبره سفر خو چې شرط یې اشاره یعنی <تسجنس> عالمی امور اضیطا ایڈی کسو برا اخبرو کی مرگرو یو بلتدا خبر کرده اصو برا اقسمی دی, دی. دی. دی پا زمان بانده کد دین دارا کلابانی مصیبت راشد سوره الہمزا تزهید من اتولیاد ناولنا ترابدده او پور زجرده ایخصبو انمات ماله او شکواده کلمه ده کلان پارا زجرده ناولنا ترابدده او پور زجرده او له له هر همزل و مزل پاره نو همزه همزل د لمز نه نو همز همز انسان په طبيعت غياب قولا و مزا غياب قولا او له مزا غياب فعلا ان يو سرداشي چه په خبرو بل پوری مسخري کوي افلانې وړونډا دا غیا دت الله او ما زو دت الله او هو ما زا په قول باندې سخريه کوي او بل لو مزره هغه په حرکت باندې سخريه کوي نو هغه په خپل حرکت د بل مسخره کوي او سيو سره د غریب سرګه مازور ده نو چې دا ستې رېده ته نه دبلته وي دا څه وکړه نو دت له مازو وېخه نو یو تولی تولکې عياب قولن او بل تولکې عياب فعلم ویلو لکلی هم ازتن حلاکت دا هر غیاب قولن پارا لو مزا اد غیاب فیلن پارا چه انسانانو پوری مسخری کوي لا یسخر قوم من قومن غسائن یکونو خیرم من هم او صلی اللہ تعالیٰ وی دا عمل وید چا نامی شدہ کار مالدار سڑے کوي کھا غریب سڑے دے خبر تن دے اس گار غریب چر تلگیار بوجائی چا لئی کھا ندا مسخری چکئی انسانانو پوری ٹوکی کئی کوي مالدار ابيها كم مالدار چې لاغز وکيده خدای یې نه ښه الذي جمعا مالا وغدد زکه داسې مالدار حضرت عثمان رضی الله عنه په شان مالدار الله تعالی محبوبان دي دی. دین ته قویر زریعه ده دا. داسې مالداران دنیا کې شته چې ټول مال لګی دین باندې طالبان وباني لګی په مدارس وی لګی عبد الدين په کارونه لګی پکې د تاسو لچا ګوره سورو خسته قران مړه لګیلی نیو لوی گاڑی قرانی در را لگلیو چا بیل سابون را لگل چا دل میخ را لگل چا غولی را لگل چا اولا را لگل اچا دل پیسی در کلی نو اسم ماتا پنون چا پیسی را کلیوی دا تالیبان لور که انجوه دا ما تاسو نند دا ما اوی کتاس تاور سی دینا خدای دیو کی تاور سی نم انجوه کتاس تاور سی الذي آغا الله تعالى جمع ما الذي آغا ومزل ومزا جمع مالا جمع كيده المال <سؤال> وغدده او غدده اشمير ليده مال ان ماله اي يحسب اياده غمال كمال ده اخلده مخلد غرزوله دلا اي مال ده دلا مخلد غرزوله دي باميشف الدنيا دي نور الدنيا دار زين دي شبه باميشه ويحسب أنما لو أخلاده كلا بالكلنا لا ينبزن في الخطوة لا يطرحن غرزول بشيد في الخطوة في النار التي تحتم كل شيء فأغور كي شهر صغر صغر صغر كي وما ذراك ما الخطوة وصخة بريتو جسد خطوة ورد الله تعالى ده الموقع ده التي يا غور تتولغو تؤثرو کی اثر جای علال افدا پوزنونو باندې انها عليم سودا دا اور په دوی باندې مطبقاتن چا او چا پیرنه हात کول کړي في عمد اپوستونو کیم مددتن طويلو کی نو چا پیرتي یو بڑا اصحاب الفيل می سنگا حلاکر حالانکی اغیی صاحبان دو مالاو ده اقتدارو ناللہ تلوی چه مالاو اقتدار دی ما تا په بغاوت را نه دی کنی ابراحی ما تا پا بغاوت راوستو نو سنگا بیرامو الاغر ککڑا علم ترا اما تا علمو تن نخب اما... اما غلم تا اما غلم تا آیاتی نخبر تن نخبر نو فستخبر خبر شا علم ترا آیات نی خبر نو فستخبر خبر شا كيف فعل ربك شسرنگه مملکې ورستا با اصحاب الفیل د مملګرو د هاتیاں سره نو دا ابراهه د بیت الله د ننګولو لپاره هاتیاں راوستي سره هغه هاتیاں باندې به بیلډینګ لړو او نه دا د دولت په هر ستوخو پسیراوستي چې هغه وي دا بیت الله ته د دنیا مخلوق راضي اولا زر مبادله ځان سره وڑی نو ټوله پېښدل ته مکه کې پريدی ان یو ځي یو خاصته بنګله جوړو د دنیا خلکو دبو چل تر از عبادت لا ناغي یو خاصته بنګله الکد خدای خانه داخ داخلك بنګلی لهزی داخلك بنګلی له دا بیت الله لهزی د خدای کور لهزی چې داغي کور نسبته الله تعالی سره اته مسلمانانو قبله او کعبه ده ان جوړه هغه بنګله جوړکړه نو د مکه موزمي یو قریشي له انو رسپی ولا هغه په دسمات او بنگلی و لا دو شبی؟ پاو دو انو دی پو خوصه چویزم د بیتو اللہ و لا دو مخواه انو اللہ تلا پی کانیو ورود علم یجال قیدام آیا نیو گردولی تدبیرهم سیئی ناکار تدبیر ددوی فی تزلیل پا حلاکت کی و ارسلق علیم او الیکلی و دویبانی تویران مالغار ابابیلا ابابیل جمع دا اببالتون او جمع دا اببولتون دا پا مانا دا عبابيله جماغاینغا پلټې پلټې مارغانانې پ رالیګل ترمی هم به حجارات و دو له به حجارات په کانو باړې منسیجلین دا مرب د سګهجل د دا مرب دی د سګهجل دا مغرب دی د سګه جل دا کانې بنیادی ور د خټ نه جوړو او کې سر شووب. من سجله فجالم نوېږي وې ګرځدو د ویلا کاسته ماکول په شاند غیا خړل شوې مغث ماکول ما بقيا بعد اكل المواشي دا ميخه چوندو چو خوري نو دی قور کتي وړي وړي ذري پاد شي خونه وي داسي ټوکر کی ټوکر کی موکر سوء قريش دا داسه دلا کته تمره سوء الفی لو جار مجرول غي سره متعلقه كي اهلكناهم لاعلافنا قريشا اهلكناهم ابراثرد الاشكر ماوله الهلك لاعلافنا قريشا زكا منغا عادت وركلو قريشتا قريشو عادت گدوديد قريشو عادت گدوديد نا غير روتين مل گدوديد زكما ابرا هلك انصا ملو داغل لاعلافنا قريشا عادت من قريشيا انتا انو الالاف دا اضافه د مصدر ده مفعولته لایفنا قریشان اد وجد عادت ور کول زمونغه قریشان قریش ته سق عادت مو ور کړو ایلافهم ایلافنا ایاہم عادت ور کول زمونغه دوی ته د سه عادت رحله الشتاء د سفر د جمی وصيفه د سفر د اورې نو رحله الشتاء سفر د جمی ال اليمن للتجاره ایبرجیم موسم کې یمن ته تجارت ته پارا ا سفر د اوړی ال الشام للتجاره د اوړی تجارت دا اوړی تجارت داب کو شام تا الافم الافنا ایام رحله الشتاء ارحلت د جمی یمن تا ارحلت د اوړی شام تا تجارتا انکه ابره منسوبه کامیاب شو نو د قریشو دا ټول عزت په شام او یمن کې د بیت الله د وجو دا قرآ شو توله زد؟ اولم یرو اننا جعلنا لهم حرمان آمنا ویو تخطف الناس حولین خدای وید دا قرآ زما دا نه نمانی چې بیت اللہ دا خدمت د وجه میں دای دا دنیا کی معذرز کری شر کم زیتر حسی خلق ورطوی باچا سیب دی شر اوز دا, دا, دا میاں سیب یا دا باچا سیب یا دا سییر سیب دا اغا یا دا ساب زادا سیب احترام ہو لیکن دا نیکان و خلق نسبت یخانه کانو سره نو د قریش نسبته د بیت الله خدمت له کوم ځای به اورتل هغه تک کوم زنه مکیه خلک قریشی کینيږي راځي صاحبته پریخو د کرامه احترام بیوت د بیت الله خادمان دي نو الله تعالی دا سووي چې کدا برا منسوب کانه اوښوي نو د قریش عزت دنیا کې د سره وجہ د بیت الله شریف د عزت ختمه ده د عزت ختمشه نشامت تلشو اني یمن تلشنه اعلی کرام لئ الافه نا قریش سویلګی لا تا ولا فله یا بهدو الْبَيْتِ بهاضل البیتوی د غ بعددهتو کې در د د غظیم کل الذيکوغا الله تاله ات غ من جوورین ات اش ب هم چې معړ کړې د دولهین د لې بدل کې یعنی اوږ کړي نهدي مه کړي عامو مخفظ کړی دوله من خووفین د یاری دلوګي نه محفوظ ساتلی دي ځکه تجارت ولا آسان کړی دي دا خوف نه محفوظ ساتلی دي ځکه خلک احترام کوي نو دې قافلې او پلار لوټل شي د قریشو قافلې ته بچا سنوي د قریشو قافلې ته بچاس اوسومل د اقوانو کې ډېر خلک دي ښه د اقوانو کې بلکې بلابدمشا اجرتي قاتلان و اجرتي قاتونه بکی او جوارای بکی او د علماو او طلابو دومره ډېر احترام کوي ځکه دا اغه ارتفاقي مسالې وي چې دا ددارې او د دییندارو احترام دا سره ارتفاقی مسله دهناغ په خپله زیاتې طور به د ملل خو د دییندارې تفې د او لما دوور احت زمون دیکي دا خلک خ دا عاسیم دیندار خلک دی که یو سری پهکې ذات طور ناکاره ووي خو د تعالب مولا دپه دا ټ خلک دومره زیات دا ارتفاقی مسله ده دا خلک دا ټول د مولا احترام ارتفاقی مسله شې ووي نو دا کو به کافلی لوټي خمویانو تهسهنومون چې لټ نا ډرنا کاره خلککو زه که. ا موږ چې لټلو ناغه شاته بوځي لکه ټول مخدجه هغه صوت ماده ته دغه ماده ریسیان کړه ښار سے بوجه چې د نه ارتقاات تینا به انسان پاتې نه کا اکه انسان پاتې بیا مولیان بل لټل نه دی و نه هو وخت هغه به باندې لیکل وکړه نه هو وخت هغه د مليانو قافلې چې لټلی و انا هغه باندې لیکل وکړ انا غونواله ول ور کړو کو لوټا گیا۔ او علماء کو لوټا گیا۔ او مليانو ملټل شي مانا دا دا چې دا ټول دنیا کې ناشنا کارو او چې موريانم سوک لوټي دنیا کې ناشنا کار او وامن او مل خوف او امن ول کړو دیله د خوف نه نو دوه سونه د کړګ تاسو ته مویلو چې ویلفیر سټیټ او را فای مملکت د کې سوسونه پکار دی یو چې در درته ټول فراهم وي او دوی چ جوانه د پامنوي ښا نو چې امنوي ا ضرورت د جوانه تر ټولو فراه مینو دی ریاست طبياسوي فلا حرياس او قران سنت د ریاست قائم ورغاري سوره الماغون ان دیکه بیان د دوه حالات د نړۍ دی بیان د دوه حالات د نړۍ دی یو تکذيب د يوم الجزاء یا يو تکذيب د دين او دم محبت د غرباو او, او مساکين سره نو بیاغه دومه سلیش بیاغ دو دومه چې د اقلی په اعتبار قیامت نه او خدای یو نه دا لوی ظلم دی او د عمل په اعتبار باندې اطلاع د حقوق او استحصال دا ډیر لوی ظلم دی ارا ایت الذی یکذب بالدين آیات علی د لید هاکس یکذب بالدين چې هغه تکذیب کوي بد دین اسلام د ټول دین تکذیب کوي اور ایاۃ الذی ایاۃ چې تکذیب کړي بد دین دروازه د جزا د قیامت رس نه مني فذلک الذی دا آکاس د یتیمه ید غلی یتیمه دغه ید غ رد کی سختای سره یتیم رد رد سره نو ساده ترجمه کو تیلی ور فظ کنو داسی یا دوغول یتیمه رټو ټیللی ووررکې یا تیمته ولا یا خو غلات وغامل ممسکیين ولا یو نفسه او خپل ځان لتیزی نه ورکي پروټې د ممسکینانو مختلفاجینو بانې ځانته دا نوجه غریبانې خرور غړ فویللو لل الممسولين انا الله تالا فویللو لیل المسوين اوس دغ عمل دوهنا کموزګزار کای نو الله تعالی وې دا غله پاره محلاکت دی که دا یتیم لټېلی ورکول کومزګزار کای نو دا غله پاره محلاکت دی فویلن پسلاکت دل المسلین دا پاره د موزګزارو الضینا اغه موزګزار هم غن صلاتم چې دیده حکمت د مصپلنا ساونه غافلانه د حکمت د موز نه غافل کدا موز صرفه ما تاګور اوس مونټول مونږ نه کونه د ګلای بابا کې زه یې وای او کافران ټول مونږونو نه کوي ډوخای نه مني نو خدای باسيای کی څه کمه لو جماعنا و لا ادق قلب رجل ما ذا ذلك في ملك الايش نبي عليه السلام خلک کټول داسې نه کانشل کز چی نو خدای باسيای کی زیاته اقدا ټول داسې کافر شل کا بوځال ته خدای مکه نو خدای باسيای کی څه کمی ملازی نه الاقدمه گزار واغلا چې دای د حکمت دمان زغ بلنا ساونه غافلان انا د موز په یک مزه چې دا موز گنی موز د بس نو ټک دا ما دي ماتاستویر چې د فرایضو لپاره سبا به موجبا امر د شاری سبا به موجبا امر د شعری خو مطلوب د شعری په یو جانب ته امتثال یو دیم جانب ته شایسته وي حکمت وی سی په کې چې دا منځونه وز د جمع موږ د الله احتمال اهتمام ولور کړي د لپاره چې مسلمانانو کې وحدت پیدا شي نو کوز دا جمع سبب د نفرت وی نو خدای حکمت نه هری شو حالانکه ظاهري خو په جمع کې په موږ کې کمې راغله دي الحمد مونږ امامتی ولالی نمنگ الحمد وای غلی و الفسیول سمع الله و لمن حمدا من ربنا ولك الحمد وای نو ان بظائر خودی کی کیمرہ اف فضیلت ویش درجے بہتر بائس پاغی بنے دا حکمت نبی چه وحدت بھی نظام و اوقات بھی اودیدی یوبل فرجور ساتھی ادی یوبل تکالیف نہ نو سید یتیم لٹی لے ور گئی ا تحریض نہ ور نو خدا وئی ددی مزگوزار ر پا راہلاکت حکمت نہ مرنہ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يَرَوْنَاسَنچو یورا... دې دا خبر دی غاړې کی چې چون کې لمونځ کې حکمت نسته د مونږ نه ورته دا د مونږ نه ورته مپر دانه سړی ته ورته فريدو لري برګ علی پیر مرزا چې زمونځ کې اوس دا حکمت ځکه سبب موجبه امر د شارې به حکمت نه یعنی عبارت واجب شی د سل واجب امر د شار چې خدای وایي چې موزب کې خو حکمت پکې ویو کني نموزبه پرې دی نه البته کوشش به چې د حکمت دې پټي پایداش الزینا اغه موږ گذار همو یو راونه چې د وی ریاکاری کوي ويمنغون الماغون انور ایمانه ده ويمنغون الماغون چې دای منکی د ادنا استعمال شېونه دیوبل نه انو زنانہ کارمون زون ډیر کوي ابل زنانہ ورتوي چې زمون کټوې ما تشويده انو تافیو کټوې مون لړاکې چې ما خاملوږي پخلې وک اوغا اوغا اغه ورتوي چې د سکتوې زال کټوې والي کنا نا نو الله <سؤال> تعالی <سؤال> وای چې دې د نموز د حکمت نه خبرنه نه. دا ته ځان خی په دې مونږونو کني کټوایم سوچ چل <سؤال> نه ورک. ا سم سم سوچ نه ورک. ا تعالمنا کبل طالب سوغست قلم چې ته قلم راکزې په تفسیر کې کیږي کول کو. هدا ورته ځان له قلم مالک نه. ځان قلم د تفسیر زکه نوم چې طالبان کله ویډیریږي بخلکته. د یو مسله ده. چې د طالب او د عالم نه پاره غلا د کتاب ولا د کتاب موجب د قط نه ده وه شوه یعنی دا چېګ داغلانه ده جم كبيره ده. او فقعات چې وجه مجب د قط ع ده یعنی ملاکه د ملانه کتاب پټ کو نوکه د لذ روپ ع به د ملانه لاس نهکهکیزکه او ه د استفاي دا منتشر د پهدي کتاب لکیې نو ش نو دا معنا نه کتاب غلا کل جایز غلا کو حرام دي نو کلله تعالب د بل طالب زمونږ یو تعاللبب اوستکان شایتکه. نو یو طالب لمخفل لیکل قران ورکو به ماته چې دا لا قران زانلیکم نو یوازې طالب روښه سره قران طالب بیرښو نو ما بیا طالبانو ته ویل ما د غلا په کتاب باندې علمي استفادو نه راوځه د غلا په کتاب علمي استفاد نو باید چې طالب دې طالب نه منه نه کی خوابل نیم د سړی یو شغلای ته نه کوي هغه هر نج بیا ته پټکی ځکه د ځان کولو د شپې تر دو بجو نه ست د تفسیر آن... او یم نه کوال ما د اشیاء أشياء عدن الاستعمالي كالقدر والمنجل لكا قطوائي شه زنانة مانا كي ده زنانة نا. او لور زميدار مانا كي ده زميدار نه نوز كي زميدار بل زميدار تاووي شه لور راكزه شو تلريم. ريبن تو وزان لور هم نشه جوڑونه نوز ده کدير منزونه كي نه اللح تعالى وي حكمت ده حكمت نه ده خبر شه ده موز جول پیدا كي حلا تخو طول پیدا كي چال لور هم نشه رکوله زکا ده کې فسول لی رب بکا عبادت بدنی ده توحید فائده کوي او ون حر عبادت مالی ده تزهید من الدنیا فائده کوي او این نشانه که و لبتر ده زجر ده کافرانو تا چه اغیوی ده پیغمبر علیه السلام نالینه زامن نشتا بس خدای با امتخلاف که چه ده چې زکا چه مشن جونده پاتی کی گی په زوی باندې اده ده زوی نشتنه الله تعالی ده طول مستا زامن دی خواه نا طولمت د لیک کافران وبسوک پنی کنه نو وانقلی ہستا چکم زای خلق ذکر کای چوی کی محمد نو لکون خلق بو صلی اللہ علیہ وسلم داس ورتا اللہ تعالی وی او بی او داس سڑے چ داغه مرگ سره بدغه میشن سر ختم شو ناغه تب عرب ابتروی دم کاٹا سشی ابتروی دم کاٹا لنڈی سرویتا ندئی ورتا لنڈے وی نا اللہ تعالی چوپے همبر ابترنی دا کافران طول ابتروی کا بیو خیر پہ اعتبار دم کاٹا ان اعطينا الكوثر مندر کړه تا تا الکوسر خیر کثیر کوثر معنا خیر کثیر دا دین خیر او دوی ان اعطينا کا مندر کړه تا تا الکوسر قران کریم چې دې باندې وبکیږي د توحید د جبل د ان جوړې هر څوک لګیایي ان نو قرآن, قرآن تفسیر کوي نو هر څوک لګیایي د قرآن هزار نقطه به لیک طرز مو ایجاد نه هر کې سر به قلم قلندری داند ان سبب د ازلال د امه تو ګرځيقه سبب د ازلال د امه تو ګرځي ان جوړې اپ مرزا پرવેશ هغه و چې دا مو ورته و چې سبب د وجوب سشيوي بیا تکرار کوي سشيوي امر د شری او الله تعالی قرباني په دربارزه کې واجب کړی دا لن ينال الله چې زمانه نه غ خو ته ورستنی نو ته ولاې ینالو ت کوه خو ستا ځای ت ګورم چې دغهشی چې بظااهیر زیا ده دکه پروویژویللي دي نو چې ې سره زیياه تهوره بیام انتصال کې او ک کې که خپلهقلله د خلور کې نو اقل د نقل نلااند نو دغه زاله دغکم را ده او سړی کافر کدي چې خپلهقل د نقل نلااند ک نه نه آې نه کل کو سر فصلې د ب کوون هر انشانېکه را دو واکا او وال یا مکتوم من كل خير سوره الكافرون دې کې او الله تعالی ورته وای چې تا خو پیغمبر کمال وک توحید دې دیته او شرک دې دیته عمل صالح دې دیته عمل ناکار دې دیته انسانیت دې دویته حيوانيت دې دویته په بلیغ انداز باندې بیان کړی ټول قران کې نو کووس هم درسره نه مانی نو چې او مغاندي نو تاسو خالص زدياني دې دې دلیل سره نشته خالص ضد دشمني ګرځي حالانکه ټول قران کې چره الله تعالی پیغمبر تداني وي چې کافرته وای چې کافره زکه د کافر پاره چې بدلږي ته خو هندو ته وای چې او کافرہ. کافر نه ورته چې کافر بته کافر بدل پلا لري کافر دي نکوهه اسی کته وای چې او, او کافر نه هندو ته وای نایکا یا سیلتا او سکتب وای سردار سیب سوي ورته سردار لنهرچ او قادیانی ته وای مرزا سیب سو اغم په خپل کو فرمان بالکل ځان مړوي پوکفر کو فرمانه نو کافراند دی عند الله خو چې تاخاتوي په کفر کې مې بیا تا خبره تا غوښنه کیدی ښا بیا خو تا دا بدوله حالت په پارا پاګمانه د هدايت دروازه بند نکړي بس هغه په کفر کلک هغه واست قیامت مسلمانې دې زکه په ضد ځان تر واست ښا نو دی وژنه خدای خطاب اهل مکه وني ما ته وګوري لا زمونږ زمانې کافر دا ابو جلال دا ابو جلال نه غټ کافراندي ها ګورې لورامیو انو ګور نبی صلی الله و سلم هغه سرم چې خطاب هغه سرم په یا ايو الكافر او الكفار باندې یا ايو کفرو كفروا باندې نو الله تعالی په قیامت کې یا ايو کفرو لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم نو پیغمبر چې خطاب مکه ته خطاب کوي ورته یا ايها الناس او دا ادم اولاده او دا انسان ځامن او انسانانو تخپل خبرته متوجي کې وو قل یا ايو الكافرون یا ايو الكافرون او كافرانو انماتیو مولای سیبی خان وی مونګوس کافر تنو چو کافر ادا چېب منه لګو چې پلان کې پلان کې دغه بڼو نو مورته ما وایا کافر کافر دی مسلمانیګی نه دی نه مسلمان تاسو وینئ کافر کې نه او کافر تاسو نه وینئ مسلمانیګی نه حقایق حقایق الشیای ثابته ته حقایق دشیای ثابت دی قلب ماهیت نه علا کفر ایمان یو ګونه د ماهیت تقاضا ګرځي نه ما په وینا تعلق نشته کافر کافر دی مسلمان نه مسلمان د چا کافر وینئ دی کافر کې اوکه کافر ته کافرونه وی نو ده مسلمانی نه ده مسلمان کومای دې ده دروازې په مو بندا واخا ده د هدايه دروازې په نو بند لکه ځان ته مخاطب کچو او دوستانو او د مولای یار سره تو لا دا کمیاو پسنه ها دې جوارګرو مه فلټم لارسی نو ورته ها دوستانو د جوارګرو مه فلټلش نو ورته دوستانو تاسو به ان شاء الله اوس مزنه راغلیه هلکه پتر ورته چې دا خو د والی سار مچینارتي ا روجا دا جوارګر ډیر جواری روځکې دا جوارګان لګیاي د ډېره جواریکای انا ما ما ته بلایو قاسم یو قسېجی فلانيږي خو اداسه لګیاي نه د شپې ویلتا جواریکای ټولشپه لښمي جو اوی چې پښمنې یو کی انا بیا ودوشي دا نو مې سپکې نه انا بیا ما د دې روزا صحیح قبوله ده دا دې روزا دا ما صحیح قبوله ده انا قولي يا الكافرون هو يتو کافرانو لا اعبدوا زي عبادت نکوم ما تعبدونا ها مفصلینو دا تاکید ګرځوللخا چې دغه دغه جمله راغل نه او مونږه وت تاسیس اولاد د تاکید نشا شي مولایسه بیا سويلی دی که انو لا عبدو زع عبادت نکوم حالا ما تعبودونا د هغه چ تاس عبادت کوه ولا ان تم اون تاس عبادت کوونکه حالا ما دا غالا چې زي عبادت کوم ولا انا غابد اني م زي عبادت کوونکه معالان په مستقبل کې ماغا بدتون دغ چې تااس بعدت کړ دی والله انت مغابددونه انې تا سر بعدت کوون کې معان ما آبود دغ خدای چې ض کوم یو عیم طوي لا آبو ځای بعدت نه کوم ما دغ مابدانو تابددونونه چې تااس بعدت کوي والله انته مغادونه ان تا سر کوون کې دغ الله ابددو چې ځای کوم نو دا نفر د شرففل مابود نفل فعل شرك في او لا انا غابد اني مزه عبادت کوم کې ما په هغه طریقہ عبادت, انا انا عبادت ما فعل شرك في او لا انا غابد اني مزه عبادت کوم کې ما په هغه طریقہ عبادت ته تاسه عبادت کړئ فانكم تطوفون بالبيت عريانه داخل بیت الله نه چا پیر بربند ګرځي امونګه حرام تړوي ستاسو طریقہ زالله امونګه لبيك اللهم لبيك وې تاسه تارګه وې اسیټه وې بدان نفي ده شرك في طريقه العباده نتاكيد بكنيسه ولا انتم عبدون ما اعبد لكم دينكم تاسر بارستاس وطريقه دا ولي دين ما بارز ما طريقه دا سوره النصر دا سوره نبي عليه السلام تتسليلا او وعدنا فتحنا وعدنا فتحنا دا. فتح اذا دا. داخلش جا بان نيفاده معنا ده مستقبل او اذا جاء كل تراش ازا جاء کل تراشی نصر الله زکر بیزاوی قیده ویلی ده بیزاوی زابطه ویلی چې چه ازا داخل شی پا ماضی نا افاده کئی مانا ده مستقبل ازا جاء نصر الله اکل تراشی امداد دا اللہ تعالی والفتخو غلباو کامیابی مراد فتحنه یا فتح مطلقن ده یا فتح مکه ده وړتن لاسا او تخله چې داخل لېبه په دیډ الله تعاللا کې افوا جنډې ډلی په سبح به هممې رکه نو تصبی ویه سره د حمد در رس ده وستافرو وستا وسته خفرلی د نه خپل لپاره ان نه غکانه دا الله تاله تووابه ررج معه قبل لو کې دغه د امالو قبل اون که ده قابلن لیل اعمال والعقائد السوالحا سوره تبت ربطن ما قبل سرداره شرده دی دمرد دیرو بیاناتو نا بادم ده ایمان راندو نو سلام ده متارکی ورطاوکا خدای بے حلاک کی اذا جان الله خدای بطال فتح در کنو دویبا حلاک کی او ده حلاکت دپارا نمونه ورطخیل کابولا حب چمی حلاک سنگا بے حلاک کی لکا ابو لحب چه محلاک نبی علیہ السلام خلق راغون شو خلق راغون شو حضور علیہ السلام بیان شروع کرو اوی چی ایوان ناس قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ هو اے نبو لابی او کان الاواق استو حضور بانے گزارو کہ تب اللہ کسائر اليوم علی حاضر جماعتنا خلق حلاک کا تا پر رب من دا مانا دا بدعالا تب بت لگا غفر اللہ حلو یا غفاغن اسی غل مازی وسمان اقا فر خدا ورته وباخنه کړی خدا ورته وباخنه وکي تبت يدا ابي اهلاج ديشي دواله اسنه د ابولهب تبت يدا ابي اهلاج ديشي دواله اسنه د ابولهب وتب هو د ټول ی لاسونه نه ما اغنا غنو ما دفنه دفنک نوک نوک لريشه يردنا دف بنوک لريشه يردنا مالو مالد و ما کسب ان ولدد ما هو كسب؟ ولدده نبي عليه الصلاة والسلام فرميه إن ولد الرجل من كسبه ابن عباس بن نبي عليه الصلاة والسلام نقول كي ولد الرجل لكسب الرجل سيصله نارا سيدخلو زرده چه ديبه داخليه داسه اورتا ذات لها بن شغل ذنبه مريقینا ومرأته اخذرده حمالت الخطوة نردد ودري خذيبه انه لا يوه پكه داسه ناپاك خذوا سیدبا نبی رحمت و سلام با دا دضرب وعلى کړي په فوکول وي دا دضرب وعلى کړي بردواله جهانو سردار په فوکول صلی الله عليه وسلم انه دضرب کړي چې وي انه دینه خوښه پوری وږي انه دا ناقاره خو دا دی به کی کرانو د اصغير اړل د پیغمبر اسلام په کملاره تراتنه دی برتزر ورنستل خو دی یو چون دا سورنستل او امرا اتو اخذردو حمالاتل خطبه احني حمالاتل خطبه ازخذم مراد چې حمالاتل خطب ده ازغيرا له راولون کې دا راولون کې دا ازغودا في جي ديا في عنقها افسرد ده دي کې حبل مم مسد را سيدا من مسد لک جوري ده پټ نو د کجوري له پټ نه غي ورسایه جوړولا نو دي باغي کې دا, دا ازغيرا علل ان الله تعالی خبر ورکه دا پدي پدي خبر ورسایه پانس کومه اوې خپل انا و و دا و و. و و. دا را جړاې تړلې وا جړاې اداسه کړهې جوړه کړلې وا ناګې د ځل تنيولې وا ها کړهې به ځل تنيولې ها رسای رسایکي کړهې جوړه کوي غرور ورته وي انا کړهې نه لاس څخه لاسه شو هدي مرایته ورلغه او جړاې ته پښالان پنځیش وا نو جبريل امين راغه رسول پاک ته ویل تندار دلته خبيس امبل شوخه الله تعالی خپل وادرشتونه کا تا تاته مخ کې چې دا په خپل راسایمړمخه في جيد يا حبل من مصدر ادب لا متعلقه وي چر دلا خدای هلاکه دیره ټوله لاش ریزه ریزلی تبما نه ریزه ریزلی انه د گویا کی کی په راست خو سې په راست کی کی په راست دا چې کی کی څا کینسل شه انه دا اندامونه چې جوړیږي لا کېدلخه هغه خبره په پرېواتی خپل زامون باندې هم پوزه پټولخه شو کوله تلل نه هچی مردار شه انه د حبشه غلامان په پیسو باندې وې دې تر تکندکه خو د کاندکه ان الله تعالی رسول پاک ته وعده در سر رسېستونکره دا غوमराह تر نه مې دل لا سخ پیټول غرزول دی ښه لا سخ پی ټول غرزول دی بسم الله الرحمن الرحیم سوره الاخلاص دا سوره الاخلاص دغه ته نبی علی صلواۃ و سلام فل القران ویل دی چې دا د قران درې مې صدا فل القران ورته ویل دی چې دا د کریم درې مې صدا سوره الاخلاص ځکه قران درې مضمون توحید بل رسالت او دریم باس باد الموت دریم ندی کی توحید ذکر کیږي دی ورته سلسلہ قران ویلیخه چې دریم مضمون نه پکې بسم الله الرحمن الرحیم اوس دې صورت کې دوه دعواګان دي د یوه دعوا د پاره دلایل دي په طریقې د حصر عقلی او د دویم دعواله پاره دلایل دروستنې د واړه صورتو نیخه مې یو داوا قل او آیت او پیغمبره اچ کم آیت او صورت مصدر وی په کلمې د قل نغغه تموند قران کریم امر ایرانی وو قل اعلانک هو الله احد قل اعلانک هو الله احد هاغه چې دا ذکر کوم هو ضمیر کراجه بعض مفسرین وایي ضمیر شان ده امونغه هو ضمیر دراجه د خدای ته چې ډټل قران کوم خدای ثابت کو قل توایا هو دغه خدای چې ډټل قران ذکر کو الله الله تعالی دې دا دایو خبر احد دای قلت يوم مبتدارة على دود رئي خبرونه مرزي أحد اكي يو دي أبل قل توواي هو أدغى الله تعالى الله أحد الله تعالى دي أحد اكي يو. نو أحد هو وحده ونوي نو واحد أغا وحدت فائدة كي فردي او دا وحدت فائدة كي ذاتي حقيقي نو وا وا واحد يو دي پا حقيقي سرا نو دي وجه من ترجمة كو. اكي يو دي. زکه سره یو یو نو دا عادت فردی دي ورپسې سامي غوغي خود دې اوس بسوي دوا بیا بو يدري اته وا چې اک یو نو بس خبر ختم شو ها, سامي اوس غوغي نکيدي بس د دې تصور دې ختم کو نو حد یو چې د اک یو ده مخکې وو ته سشي نشتا هرڅه ته هم د ششي تصور هو الله او دا الله تعالی اک یو ده الله الصمد الله تعالی ان ابن عباس به ترجمه کوي امام بخاري دي نقل کړل چې صمد من یوسمدو الی في الحوائج اغه ذات دی چې اغه ته رجوع کول شي په حاجتونو کې الله الصمد الله تعالی مرجع د خلایق د پخیر او شر کې خیر کوم رجوع چاده د کی اره د ف نظر رپا الله تعالی انه وحد الله وحدہ مودراوا الله تعالی هیڅ یو د شریک ورسره نيستا ځکه نيستا چې لم یلد ولا میولد لم یلد ان د زیګول کړی ولم يولد ان ديزي غول شويده دي ان لم يلد ان دزي غول كريدي نن له بلارد احد فليس باب للاحد ولم يولد ان ديزي غول شويده بابن لاحد ليت ازيو ولم يكن له كفوان او نيستر دره بارا كفوان مماثل كفوان مماثل ده فر سيميلر سوك نيستا مشابه ور صرف نیشتا نو اوس شرکات دنیا کے درئی قسمائی سوری یو آلہ شریک او بل عدنہ شریک او بل مساوی شریک انا دا پلار زوی صرف شریک وی آلہ شریک ادا زوی پلار صرف شریک وی عدنہ شریک ادا رو رو صرف شریک حصر وی نو بس حصر اقلی دیکھا خدای وعی ما صرفنا عالہ شریک نه لا صرف فلا شریک التي شریک راس وی سنا مدعا صرف اللہ حد اللہ او عز الله سبحانه الفلق دیکې استعاذه ده مصايب دنيويونه او سوره الناس کې استعاذه ده د مصايب دينيونه دیکې دنيوي شرونو مې ده او په سوره الناس کې د ديني شرونو نه استعاذه ده قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق اته وایه چې پناه واړو ا پرب د فلق باندې نو فلق وای مطلق چودلوته فالق الحب والنوى چوونګه د دا دانې دې ا د کجوري د اډوکی دې نو تیر تر او باسي فالق الحب والنوى چوونګه د دا دانې دې ا د اډوکی د کجوري دې انا مطلق چولتې مراد دي او یا فلق الصبح دې مراد دي نو قل اغوز برب الفلق ا تو يا پنا غوارم پف پرب د صباح من شر ما خلق هذا الشر دا هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی من شر ما خلق دا شر دا هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی نو مخلوقات من کل الوجوه خیر نه شر پکې اومسته ها انو یو پهلو د خیر دی او بل پکې د شر انسان کې یو پهلو د خیر دی او بل پکې د شر دی بجلی کې یو پهلو د خیر, دا پیلو دا خیر دا دی او بل پکې نو پهلو د خیر پکې داره چې نن دې ټول کړي ته خلق لوټ ذکرې خو لري من په دې ټول کړی کېدا د ختم تقریبی لري زه انا دا پکې پهلو ده خیر هرڅه په ټول کړی زنګا आवाज وتی دا په دې ټول کړی کې چا پهنا نوټ فیکري لګې دي ټوله جماعتونو ولا تارونه بوتلي بس دا ټول आवाज ټول کړی کې خور ده انا دا پهلو ده خیر هچ کله بربند تار سره سړېول لګي نو موري کې نو دا پهلو ده شر ده نو منو شرې مال خلقا من شر ما خلق هذا الشر داغنا دا چې پیدا کړی دی الله تعالی ومن شر غاسق اذا وقبا هذا الشر دا غاسقنا نو غاسق هو ليل دا شپه هذا الشر د شپېنا اذا وقبا اذا د جاوه ازلما چې کله د تکتورش او عايشه صدیقه فرمای رضی الله عنها چې نبی عليه الصلاه والسلام پروتو ان داسې سوال له سمې سپوږمې او باس مان کیلا انا ما تیووی چه غایسه ها زا اول غا سی کوئی زا و قبا و غابا دیتا دا کردو بشی او پناشی نو تیارا را شی نو تیارے پشپے کے خلق لگیائی بیا قتلو نا کئی انو شادت پی نا پیدا کی او اغلاگا کوي کئی اٹول جرمو نا کلا کئی تیارا نو امن شر غا سی قیم مانای بیا دا حدیث دو جو من شر غاصقین حد شر دعس پوګمینا البدر اذا وقبا اذا غبا کله دا شي کله دا دوبه کل شي وازلم العالم او دنیا تورکی ومن شر النفاسات حد شر دغه ساحر خوونه فلق قد تنفس فلق قد چې هغه پوکی وای په غوټو په غوټو د سحر کې اندا کوډ یو منتري دا, دا توام پرستای په اساس باندې کیږي انو تا وو پرستی زنانه کو گویا دماغی تور کمزوری ټول قواې کمزور حققام دې ته متوجه کړی نه دي قوتونه ټول ځم نه حقامه زک ورته ډیر نه متوجہ انو من شر النفاساته نو دې ته وو هم پرستی دواهم زر شکه انو چې دواهم شکار کیږي انو بل خو جيله سره خوشي مون منت پلانای خورم خنه ګورې کوډه بیراب نه کړی دا شي وای کنا انټروپیا ورته تګماره خو دې نور نه ناس کی آلته پلان دې ده قول راو باسی، باس بس یہ قول راو بستی بس بدن میں داشت کولاو شو کان نما نشید تو منع کارن لکا چرا تللی پڑی نا شو انو دا نفسیاتی سروی خواه نفسیاتی ها. نفسیاتی, نفسیاتی نقباس پر اغلی ننفسیاتی نخلال لاشی خواه نفسیاتی نقباس ختمی دیم نفسیاتی نخلال سرا د.. بس وی اگر که انو داگی خواهی دوکانداری لگی دلی اور دای بیرہ گر کیی خواه داگی دوکاندار ومن شر النفاسات از <سؤال> اوه چل درته تره کوڑو خیم خواه در خوا. دواره سولتونه چه نظرش ابن مسودسه اوه اوه دا استعازه دا سولتونه دا قرآن نوی خواه اوه نبیل اسلام بادی بانشتی ها در مسودسه پا مصحف که در دواره سولتونه نیشتا اوه دار الله کلام ده خو بطور استعازه نظرل خواه چه پناه والا ده شروعنه دار ابن مسودسه بیو تفرد ده الله اوه اوه اوه دا دوه سورتونه چې په امبله سلام نازل شو نو نا حضور علیہ السلام په ماخام کې و د کېدو فنو چوب به داسې بدن باندې به راخ کړ اچھا کله حضور علیہ السلام کمزور شه نو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ تبي د دوه سورتونه ما باندې وایي ان حضور علیہ السلام به دا دوه سورتونه هر ما خطن وای د دنیا سحرونه باندې اثر نکويخه ان تاسو دا ټول سوره خالي چیرې به ټول ته اجازه ته ښه د دوه سورتونه ما خطن وای سحر او جادو اثر نکوي وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ هَذَا الشَّرُّ دَغَا سَاحِرُونَ تَنْفُثُ فِي الْعُقَدِ شِي غَيْبُ کې وي په غوټو د سیر کې وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ هَذَا الشَّرُّ د حَسَد کونه کینا اِذَا حَاسِدَا چې کله د حسد سورو کې نو حاسد چې صبر حز حسد نشرو کَن شَرِّ می هدا کله حسد سورو کې نو د دې نورو شر هغه دایمي دي مقید کړي په یزان دي هدا دې دا, دا شر د حسد دا شر دائے مقید کرے پیزا خسد بانے قُل اغوذ بی رب انناسے وحیچ پناہ غوارم پا رب دے انسانانو ملک انناسے پا باسشاد انسانانو الہ انناسے معبود دے انسانانو من شر و سواس انو مولانا احمد صحیح چې قله غزهو بررب ب لاې اوواته چې پهنا غواه بررب ب الناسې په تربیت کوون کې او د معشومانو بانې ملکن لاې په بعدسیاد د ځواانوبانې الا الناسې په معبود د بودډاګانو باندې نو نفې د معغاده نه کويه لای تفنن پیدا پیداکرري چې معشوم تربیت ته مد دي او سیاست است ته مختد دي او بډاگانانو غ بعد تیر مختد دي مزاج داې. مشومان تربیت ته محتاج دی اشوبان اغه سیاست ته محتاج دی یعنی ځوانان خلک ایوه په چا کنټرول کې چې بدماشی په حکومت په چا به کنټرول کې په حکومت باندې ما لیکن ناس ابو داغان اغه بیا بلکارینی بسته شه عبارت عبارت کین درځوانی توبه کردن شه وې پیغام بری وخت پیری ګورغ زالم نشوته پرهیزګار اگر چې الله تعالی نبی علی السلام ته وې چې اتیاو کالو بوډا چټولو کال مر زمان مقابله کړی او اتیا کال عمر نه سلو نمشله کاله عمر د بیا توبه وباسي او ماته راشي نو مال در صفنه ډکه نه حیا راځي په دې ټول سره د خپل کلم راکاګمخه ان دې مان نه دان دا نه چې ګني او ستاسو غوبل شروع کوي پنا راو او هر سرونی مشله کاله ته روزنه بیا خدای ته متوجي شي د دې معنی ترغیب د بلی باندې چې خدای رحمت طرف ته منډه وایي ففروا ال الله قولا غو ذو بیرب الناس پناغ وارم پر عبد الانسانانو بادشاہ د انسانانو اله الاه الناس معبود د انسانانو من شر الوسواس ادي شر د وسواس نو وسواس مصدر وی حمل مبالغتن شوی په د زیدون حج من شر الوسواس ادي شر د اغدیر وسوسه چونه کنا انا قص شیطان ته الله تعالی وسواس مبالغتن سره او روان د قران کې ذکر شو چې د تاسوینه او تاسوده نېبینې او بیا ذکر شو چې دوی ته زماته ریکه واردات وداي چې په چابه د مخه نه په چا د شانه وغن ایمان موان شمایل مولا ته جدو اکثرو الله تعالی ته د عمره رايمي توهین عدالت یو ښه دا الله د در توهین کانتیمپټ اف کوټ یو ښه پچا به د مخه نام له تا خو زه گمراه کړم اغه کوم جنت نه وست خدای ادم علی السلام اولاد پچا به د مخه نام له کوم پچا د شان پچا د کی جانب پچا د یوه چې پچا سترګه کامیابیږي شونه راشي کامیابو بدن پیغه نو په مولاده یو غالي راځي او په پیر سي د بل غالي راځي او په خان سي د بل غالي راځي او په غریب باندې د بل یعنی د شیطان د هر چې لپاره ځاله مختلف په حربې چې دا ټوليب نو اس موږ سره فکر پیدا شو چې خدای یو خدای وسوسه اچون کېد بل ټول تدبيرونه ور دي بل مونږه وینوم نه نو دغه خاړو صديفانه کی سني کی نه الله تعالی ذک متسف کور پس الخناس چې نه دې ډیر دوست دي ده یذكر الله سره چې کلمه لا اله الا الله ویندا د اوس تختی نبی عليه السلام وی ولو زراتن به دې لري کی زونه چې نه الله تعالی وي بم د تخم انا بي الرسول بم د تخم چې شیطان خو ډیر لوی شیطان دی خو بس د خدای ذکر مې منډوي ته خدای ترته متوجیه به ترې استشویله الخناس الخناس اچ دې ډیر رجوع کول کې دي نبی عليه السلام در انسان پذلبانې خړتمه چولې فیزا ذکر الله تخنص انا چې کله لا انسان خدای ته متوجی شي بل شروع کی الله وې فجب باندې وې الله لا اله الله یا الله خیر استغفر الله خدای توبه بس څنګه الله یاد کړ نو د اوس او تخته خلطم پورته خو خل انسان بیا غافل شي نو بیا خلتم وروال شي الی ذی اغه شیطان یو واسو فیسو دور الناس چې واسو سیه په سینو د خلکو کې منل جنته نو دا بیان ده واسو منل جنته ادا شیطان کایند منل جنته د پیرانو نا و الناس نو جنی پیره ا کوس وسه جای ځکه يجري من الانسان مجرى الدم حديث ترمذي کې راځي چې انسان کې هغه ځای ترسي چې کم ځای تر دوه وینرسي نو دې رګونو کې ګرځي نو اوس دا ناس انسان خود انسان پر رګونو کې نګرځي نو دې سازش کوي دا سکه سازش کوي او دې سازش په حواله سړي شر پیدا کوي سازش پا نو دار در وصوصی تری کرا ایادا و الناس غطفت پا آغا الوصواص مانه نو من الجنتی بیان در وصواص ده نو من شر الوصواص من الجنا و من شر الناس اپا نا غوالم در انسانانونا نوست انشاءالله دا تاسو له دا بزرگانو لما را غلی دی اندهی بتاس تسندو ندر کئی اپیا بداغین بعد انشاءالله په جمع بان دعا کوا بیا بر تا اجازت در کوا انا تفسير القران اجازه بدل دلکو هدا بزرگان علماء غریبی دای په لاس وبو استادوباند دا سندونه تقسیمې الیکره پاس یو کازان تر بل راځه بسم الله واله النبي الکریم دا دغه طالبان وته دا کوم سندونه د بزرگان علماو خپل لاس باندې ورکل دا زمونږه کابره دا طریقه ده چې دی یو خاص علم بالخصوص خصوص د علم حدیث یا علم تفسیره کوم طالبان مستفید شي نو غي ترې د استفادې په یو سند ورکې دا سند یو جانبنا داغه په استعداد باندې اعتماد وي چې نه د دې پوزیشن کې ده چې کده کتابونو سره موزاوالت ساتي کتابونو سره تعلق ساتي نو د الله تعالی قراني خدماتوالي سي استعداد او صلاحیت دلته وینا سره د پیدا پیداشو غویم دغه سنت کی دا خبر لیکلي چې دا قران کریم د نبي عليه صلوات و سلامنا په يوم مسلسل چین او زنجیر باندې مون تر رسیدلې زمانه پر زمانه لکه دغه سنت کی زما د استادانو شمیر د رسانه نه دي چون نو په یو سنادت باندې زمانه تر نبی عليه صلوات و سلام پوره استادان زمادي اتويش او په بل سنادت باندې د نبی عليه صلوات و سلام پوره په دغه تفسیر کې زمام مشایخ او زمام استادان هغه دیو کم ډير او په دریم سنادت باندې په دغه سند کې لیکلي د تفسیر استادان زمانه وال تر نبی عليه صلوات و سلام دادي دی دیر نو ګويا د درې طالبانو واسطه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په یو حوالہ په یو کم ډیرش مرحله له شو په بلا حوالہ په ډیرش مرحله له شو او په دې مرحله حوالہ پورا په یو ډیرش مرحله له شو یعنی دغه کده هغه اساتذو مون له کلی دی چې دا قران مون تر رسیدلې نو په دې واسطه را دا معنا یې را رسیدلې دا مردی اکابرو د دې اولیاء او د دې بدرګانو په واسطه را رسیدلې نو دې توي سند او په دغه صنعت کې مونږ دی ملګری ته اوسو خبرې لیکلي او الحمدلله تعریف بی دا طالبان خصوصیت سره یو پکې دا خبرې چې ان الاخ الكريم المولوي فلانه لمما قرأ عندنا تفسير القران الكريم دلت تفسير د قرانه کریم ورسته او اجازه طلب کو نمون ول اجازهت ورکو او دا پانه مول لکله ورکله لته کو له سندا کله حاجه چله دا کله ضرورت په خيږي مې دغه پاڼه او به پیش سند پيش کړې واوصيناه بنشر القران الکریم دغه طالب ته مونږ دا وصیت کړره چې د قران خدمت وکې تعلیمی خدمت تدریسي خدمت علمي خدمت غمالي خدمت اور دې تدریس وکې تفسیرا منقولا عن النبي صلى الله علیه وسلم داغه تفسیر چې کوم نقل دي نبی علیه صلالو و سلامنا داغه صحابهونه ووفق قواعد السلف الصالحين او زمون د دغب زرګانه د قواعد مطابق مجتنب ونان القول بالرای د قران کریم کې خپل عقلي رای ولبه دخل نور کې اگر رای چېغه مخالف وي د قران او د سنت د تقاضا زکر یو رای د عالم اګه چېغه موافق وي د قران او سنت د تقاضا ناغه تاویل وي تاویل یو امر مندوب ده او دغی بل ته تحریف وي تحریف یو امر مذموم ده او د یک مورته دالې کلی دي رافعا علم التوحید والسنه چې د توحید او سنت جندا د بطا هر ځای بلند نیولی چې د توحید په زد د شرک د دفع بکې او د سنت په حوالہ د بدعت د دفع بکې قاطعا ل اصول الشرك والبدعه فهذا ما اجازنی د غزاینبی ازمون د اکابر او د اساتذه وغو سلسله دا. اخر کې مورته کلی دی و نوصل الاخل کریم د ملګری تمون د وصیت گو یفش الله سرره والانية چې الله نه بیرېږې پخکاره هم په پټه همله یمسانانه في ادغیت الصالح او مونب خپلو دعاگانو نکو کې اغ کې بنییرې فله هوول موفق الله تعات ته في غرکون کې د و و الله تعال بهترین مددګار دی و به نستغین د دغې خدا نهمونږ امداد غواړو وصل الله تعال والله خیرې خلق محمد وآله وآصحاب اجمعین اس با دعا کرو نو تاسو درود پاک شوق سروائی زکر نبی علیہ والسلام فرمائی چې کم دعا نه دے درود پاک ویلشی نو آغا دعا آغا الله تعالی مغرض د قبول تلسی او غیل قبولیت ورکی اللہم صلی و صلیم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلوات کا بعدد معلومات کا وبارك وسلم وصلي عليه اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم نبي عليه الصلاه والسلام فرمای چې دعا کې باید چې سړی کې د حاجت جزیوی او الله تعالی تر ځان خوارس پیره کې چې خدای ز ډیر محتاجم او ته ډیر بے پروازه ته والله غنی و انتم الفقراء. بس دا انداز خدای ته وړاندې کئ چې الا ته بے او الله ډیر محتاجو قدم په قدم ته حاجت مندیو. یا الله کریمه ته حاضر جمع دا ټول د دنیا او د اخرت په خوشاله مال مال کې یا الله کریمه دغه د قران کریم کوم خدمت چې تا توفیق راکو زمونږه هیڅ وسنو دا تاره سره احسانو وکړه خدای مونږ په دې احسان ته شکریا ادا کو کریمه خدایا په دغه قران کریم تفسیر کې چې مونږ څومره خبري حق او مطابق د وحقیقې دي اغه ستامه رحماني او عنایت الله تعالی مونږ نه قبول کړي خدای کبیره اراده زمونږ نه پکې صحه تا شي اغه مونږ په قصد باندې نه کړی ځکه د قران یو لوی بحر دی لوی سمندر دی خدای زمونږ بوخت حق نې رسیدلی زمونږ په پوهې نه رسیدلی الله ته پاغه د حرف کلمرا کاږي او مونږ ته ارشادو کې طرف د حق ته په اغه متعلق آیت کې چې دغه متعلق آیت کې دا ته محبوب مانا او محبوب مفهوم او مراد مدوب اغګیا کوم ش پر ورګارې اعالمه زمونږ د کلی دا, دا خلک بالخصوص د د مضافاتو کلوکې هم د جل سای کې د نرو کلوې د بره میروکې. تر ټوپای پورې دا طالبان اوسېږي ځای په ځای کریم خدای چا چې موږ دې طالبانو خدمت کړې دی الله دی بنیاد وکړي چې دا, دا قرآن طالبان دی دا ستاره دین طالبان دی خدای أغې د قرآن په محبت دا کار کړې دی خدای ته دا أغې خوشاله شي الله تعالی أغوي ته د یوی یوی پیسې بدل کړي د دنیا او د آخرت خیرونه ورکه کریم خدایا کوم بوډاګان چې دې طالبان سره جماعت محبت باندې ناستا کړې دا الله تعالی دا أغو بوډاګانو تقصیرات غی ته موافکه کریم خدای کوم نوجوانان چې د طالبان سره محبت ساتل دي کریم خدای د غی ځوانان باندې برکت وو اچي الله کوم معصومان چې دغه طالبان له روټه راوړی دا دې طالبان نور خدمت وکړي الله تعالی ته غی په دین باندې خاد او عبادت کی خدای کوم زنانه چې دغه طالبان له روټه پخ کړی دا دې کپړی وینځل دي زګز مونږ د کړی زنانه اغه قران په حواله طالبانو سره دا محبت ساتي کپړی ولوینځي کپړی ول استریکي خدماتونه کوي الله تعالی تعفي په پاک دامن یو دیندار یو ساتي او کریم خدایا من داسمه مل مانسه دل تراغلی دی خدای ردی د دین دنیا حاجتونه ټول پوره کړي کریم خدای ردی دن دنیا حاجتونه ټول پوره کړي کریم خدای دل ریو نږد دینه چې راغلی دی خالص په قرآنی محبت راغلی دی هر یو قدم په عبادت باندې قبول کړي خدای زمونږ د ټولو تخسیرات مو عاف خدای زمونږ د ټولو کوتاه مواف عاف دا بلا ګڼو ملګرو د دین نیکو خلکو نه د رمضان د میاش کې د قران دې میفل کې را جمع دي او خدای ته متوجي دي نو د دې دا یو ډک لاس ماسره خاتون دي دا دعاګان د پاره را لېګل دي د چا د تقاضا دا چې زمما سره مشکل دي الله ته حل کړي نو الله دې دا غټل دوستان مشکلات حل کړي د چا تقاضا دا, دا چې زمونږ څخه بیماري دي الله دې شافي مواله شي نو الله تعالی دې ورته شفا کامل ور کړي د چا د تقاضا دا چې زمما سره الله تعالی دې مغفور مرخوم کړي نو الله تعالی دې ورته مغفرت نصیب کړي د ولو خپل کو پاهجتونو الله تعالی عالم دي مونته د خپل حاجت پته نشته الله تعالی زمونږ حاجت پته ده الله دې علم مطابق زمونږ حاجتونه پوره کړي خدای دې خپل علم مطابق زمونږ حاجتونه پوره کړي کریم خدای دې مونږ تول د فتنو خپل حفظ زمان کې محفوظ او مامول وساتي یا الله ته زمونږ د مرض ظاهري باطني شافي مغالض شي خدا مونږ د عقيدې د فساد نه بچ کړي خدای مونږ د عمل د فساد نه بچ کړي الله مونږ اخلاق او فساد نه بچی خدای ته مونږه هدات مهديین خدای ته مونږه هدات مهديین وګرځه الله ته مونږه هدات مهديین وګرځه الله ته مونږه تخسیرات او باندې زمونږ کوتا ہے باندې ضعف وکلم راکای کریم خدای استاد بندګې کوم حق و شثال پیژن ګلای کوم حق و الله مونږ نه گواهه کوستا بندجو کړه نمو الله تعالی زموندا شکلی عبادتونه په حقيقي عبادتونو باندې قبول او منزور کوي کریم خوای زموندا سطحي عبادتونه په مانوي عبادتونو, عبادتونو باندې قبول او منزور کوي پروردګار عالم دا څومره طالبان چې د قران زک لري الله تعالی تدويته قراني علوم ورزکه خدای ته نه بویو علوم ورته ورزکه الله تعالی ته د دین والے مانوام اعلان کوي خدای د دین خدمتونه ته واخلې خدای دنیا دن خدا کې چرته دن چې مسلمان په تکلیف دي الله تی تکلیف تلیف مداوا وکې دا زمونږ پسن کې د افغانستان مسلمانان چې یو طویر جد جو د کلی د دین په حواله اوس د باهمی نظهاتو شکار دي خدای تی اتحاد د اتفاق پیدا کې. قریمه خدای د وستیشي یا مسلمانان چې د جب ظلم د نظام نهس خلاص شو. الله تی پهدينن با آباد کې خدای د کشمیر مسلمانان. د هندستان مسلمانان اغېله استقامت نصیب کې کریم خدای د بوسنیا مسلمانان مسلمانان چې د سربیا نیسایانو د لاثا اور کې ولاردې صرف د دې سزا ورته ورکای چې کلمه ویلې ده الله تعالی د اغزه زنانا د هغه ماشومان چې په بازار او قطار جاړي د سربیا ایسایانو په زرګونو مسلمانان زنانا اغې سره زنا کړي ده د اغوي خېټه پیسې بچوړه کړي خریدازه موږ د ایمان امتحان ده یا الله ته بوستنیه مظلومان دغه ظلم نه خلاص کی خدای د فلسطین مظلومان چهی د قسم پرسه حالت کی دي د يهوديت دلاسه د مغرب د ظلم بربريت دلاسه خدای تا وي تخپل وطن ورکه خدای د ايتيريا د مهاجزه ازادي مسلمانان الله تعالی تا وي تا ازادي نصیب کي خدای د بارماد وفالفاين مسلمانان چې د کفر دلاسه په درد دي الله تع هغوی د درد نه خلاص کې خدای د سومایه مسلمانان چې هغه د بامی اختلافاتو نظغااتو شکار دي خدای تی دا اختلاف دا په اتحادبانې بدل کې او طالبان خصوصیت سره دلته چې پاتیو الله تع غوی ته او د نور ضایونو طالبانو ته چې دغه دور کې دی دیز د کوي الله تالا تو ورته تا دیزدهکې او خدای سووک چې ور سره تعلق سااتی په دینیبولادبانې الله تاله تغویله ډیرې خیر ورکې. چاو سوالره جو دواره لپاره خاصګړې دي چې په سفر رواني سفر یا د حج حرس دی یا د هر څه دي الله دې سفرونه مبارک ک او طالبانو ته ما عموما په درس کې هم دا ویل دي چې قران خدای لګل دي د لپاره دي چې دا د ټول انسانيت رهبری دا, دا, دا. نمادي تویر تفرق د امت نه بزان بچ کوی بیا ورته اخر کې یو ځل دا وصیت چې د امت د تفرق نه بزان بچ کوی امت د لپاره د فتنه ذریعہ نه ګرځي د امه د فار د نفرتونه ذریع بنګر دی په قران به امه تر یو ځای کوي ځکه الله تعالی او ذکرونه مت الله علیکم اس کنتم اهدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوان هذا درس دوران کې کله دی طالبان و تا چې بزائر خودي طالبان خو اکثر پکې علما فاضلان دي عالمان دي او مانو زیاد خپویدونکې دي خو چون کې دته ما سره موختتوزه ورته لیا نو کلهې دغ وله ما او ته سختې خبرې کړي دي کله ورته بده ویل ده کله ورتهټ نه کلی ده دغه ټولو نه مواف والم چې دغه سختی ک ما ور سره کلی ده دا. داې خال دغ دا د خیر د پااره کړی ده چې دغرانر شووللي.